O välkomna till ännu ett toppenavsnitt av Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Mabaya och mig Ultrafail. Nu var vi här igen. Vi är tillbaka. Ja, det är så skönt vad det gör vi sitter här. Ja, men sån, det är en varm och solig dag utanför. Hurus det är varmt och svettigt idag inomhus? Inomhus ja. Precis, <laughs> precis. Och vi är här i studion. Ja, och man blir inte mindre varm när man precis har käkat lunch också. Nej, precis. Så vi sitter här och jäser i i värmen. I värmen, men det är en fantastisk dag för vi får spela in podd. Precis. Och det gör oss alltid glada. Precis. Eh, sen sist så har vi ju gjort lite saker. Vi har spelat lite, spelat lite spel bland annat. Ja, det över det har vi gjort. <laughs> spelat massa så... spel fram och tillbaka. Ja, och under en period av ett par veckor så har ju vi faktiskt tagglat ett spel som heter For The King. Ja, precis. Det vi fick ju det gratis via Epic Games Store för mm. för ett antal månader sedan, men så hade bara legat vilande i biblioteket tills mm. vi helt plötsligt kom på att det här är ett spel vi kan spela ihop. Ja, så du, jag och våran Britt Mike så att vi är ute i, i på äventyr i e For The King. Ja, absolut. Mm. Vi kan ju prata lite då och börja lite bas om vad det är för något. Precis. Och det är ju ett uh, turn-based tabletop RPG adventure. Ja, det är någonstans uh, TV-spel möter brädspel kan man säga. Ja, ja, i man. Men med med med och ett det det här som vi ofta har pratat om när när det kommer till RPG-spel som vi mm. gillar, mm. det här turn-based fighting grejen där man står på varsin sida av skärmen och man turas om och slå på varandra. Ja, ja men. Det är klassiska RPG:t som de börjar ta bort mer och mer. Ja, vilket är för oss lite oturligt, men samtidigt så finns det ju de här små utvecklarna nu som har börjat att eh, nosa lite på det här eh, konceptet all style Precis. konceptet. Men jag alltså man får ju ändå man får ju ändå förstå varför de gör så. Det mm. kommer massa nya generationer av spelare och sånt som inte är lika hypade från den här gamla stilen som du och jag är som är uppvuxna med där. Precis. Och vi, man får ju säga det också att det är ju en det är en stor skillnad på det eftersom västvärden accepterar ju inte riktigt turn based RPG:n på det sättet så som du och jag gjorde när vi fick det för att vi vi fick importer och sådana saker ja, och fan translations och gud vet vad allt möjligt <laughs> konstigt spelade vi i meda små. <laughs> ja, så att vi vi vi har ju en en en uppfattning av det och vissa andra har ju en helt annan uppfattning av det för det sålde inte särskilt bra i i västvärlden förrän fallen 57 egentligen. Det är också väldigt sant och vi spelade ju många såna spel långt innan 57. Åh ja. Herre gud. Jo men herregud så att det eh så men men det är kul att se hur folk liksom börjar vissa i alla fall börjar dra sig lite åt det här hållet igen då. Ja. Eh och det här är ju ett väldigt bra exempel på på ett sätt att göra det på samtidigt som du också får hålla lite kul med lite multiplayer i och så vidare och så vidare. Jajamän. Och och det det är ju verkligen ett fantastiskt co-op spel. Mm. Och det är ett 3-player eh, co-op spel. Mm. Likvidt också jag tycker det är lite intressant för oftast är det två eller fyra playare när det är co-op man pratar om. Ja. ja. Men det här är, det är gjort för tre playare och det mm. det är fantastiskt att spela med tre spelare. Ja, eh, tydligen så skalar det ju också med hur många spelare man är. Ja, precis. Eh när när när du inte har tre spelare så får du möjligheten att fortfarande välja tre gubbar. Mm. Så att till exempel än i två spelare så kommer kan en spelare spela två gubbar och den sista spela en. Mm. Men man kan även välja att bara gå in med två karaktärer och mm. det är då det det skalas ner i svårighetsgrad för att anpassa mer till bara två karaktärer i spelet. Det är ju det är ju väldigt häftigt tycker jag också. Ja det tycker jag med. Jag jag blir alltid imponerad när det kommer till såna saker. Mm. Det så som spelet går till då är att du har du har en, en egen tur där du man kan säga rullar fram hur många steg du får gå. Ja det är så, ju lite som ja datorn styr en tärning i princip. Mm, mm. Så så ser du hur många steg du får gå och så går du de stegen och sedan så kanske du slåss eller andra sådana saker under din under din period då. Är du i närheten utav dina andra spelare då slåss ni tillsammans inom en viss area. Eh och är du ensam så går du in i den här fighten själv. Jo, ja. men kan fortfarande få möta ganska svåra monster på det sättet då. Och det är ju vad ska man säga, en top view hexagon eh eh ja det är nästan som som som är tabletop eh, mm. bräde. Jajamensan. Man man hoppar omkring på man, man ser fiender och skogar och och byar och och grottor och såna här grejer då. Mm. Och så en hexagon är ju ett steg. Precis. De här hexagonerna också kan helt plötsligt innehålla random saker. Det kan hända random events som Ja, precis. som du behöver göra. Antingen om du kanske behöver slåss eller om du behöver göra en strength check eller liksom olika såna här saker då. Eh och det är ju väldigt eh, rollspelsbaserat på det sättet att du har dina karaktärer, de har sin olika stats som som det som i vanliga fall på på sån här i sån här. Man spel. märker att eh, det alla man märker det det känns som att skaparna har haft väldigt mycket Dungeons and Dragons i bakhuvudet mm. att de själva är gamla D&D-spelare. Absolut. Det är för det är väldigt mycket såna system i det. Ja, gör, gör en strength check, gör en eh, dex check och såna här saker. Mind check int, och så vidare och så vidare. Ja, jo man och det och det är ju fantastiskt roligt att de har såna grejer. Ja, precis. Och vad är vad är väl ett RPG utan sina klasser? Precis och klasser, det finns en hel drös av och de är inte lika basic som som de brukar vara. Nej. De de har lite lite roligare namn och sånt nu. Ja, men så. Vi du, du du får börja eh uh, ja, oh, det är ganska viktigt att och säga också då. Mm. Det är roguelike. Ja, precis. Så du har inte allt från början utan ju mer du spelar, ju mer kan du låsa upp, desto roligare och lättare blir spelet också. Mm. Helt absolut, enkelt. Absolut. Ademann. Så så startklasserna vi har att börja med mm. är ju fyra stycken bara. Precis. Komror vilka? Mm, så att det, det är Blacksmith är en av de första och sen Jajamän. så är eh som vill jag säga att Minstrel var en av de första också. Ja, i men. Eh uh, och scholar. Ja. Och var det hunter också. Ja, ja. Så det var alla yes. fyra. <laughs> första försöket också. Ja, ja. Och om man går in lite då så Blacksmith det det det kan man kalla det är den klassiska tanken. Mm. Den går oftast med ett enhandsvapen och en sköld och håller på med sina tånts och såna där saker. Ja, och har också en passiv skill att kunna negata skada. Jajamän, precis. Mm. Hunter, det är också ganska klassisk. Det är en dexbaserad uh, archer. Ja. Ja, men precis. I princip. Ja. Som, som kan använda antenn om den använder uh, eh bågar eller vissa pistoler också. Ja, Jaimon och Givär. Och Jaimon, precis. Jaimon. Sen så har vi Scoller då som är mer en klassisk magiker. Ja, det är det är en renodlad magiker rent av. Ja. Jaimon. Och så en av mina favoriter, min eh äh, min strål. Ja. Uttalas så där. Min strål, ja, precis. Ja, ja. Och det det är en det är en bard. Det är en bard eh fast han slåss men <laughs> sitt vapen istället liksom han har slåss med musiken. Ja, i man, men det gör ju bords i ja. i äventyrspel ofta. Ja, oftast så är det väl mer att han den, den använder musik för att buffa och sådana saker. Den gör liksom inte skada med det där, utan när vi gör ofta skada med ett litet svärd eller såna saker. Jag har spelat jättemånga det det barden faktiskt gör gör musik som skadar. Okej. Okay. Bland annat ett av våra gamla favorit MMORPG:n Jaha, du okej, okay. jag tänkte att vi pratade klassiska bard från D&D här. Jaha, nej, jag sa ingenting om D &D. Okay, det är led. Det fick ja, du för så... dig för dig själv. Ja, jo jo, det var helt helt håller mitt. Ja, fel, ja. Men ja, okej. Okay. Uh, I D&D är det så, ja. Ja, ja. Men jag tänkte generellt mm. så så har jag spelat mer spel där men gör skada med musiken mm. än absolut så man inte gör. Absolut, det. absolut, absolut. Ja, ja men. Som till exempel då Ragnarök Online. Mm. <laughs> Fantastiskt spel. Oh ja, oh ja. Så Min stol tycker jag är fantastiskt roligt att spela just för att jag, jag gillar att vara bard. Jag tycker om att buffa och hålla på med såna saker. Yeah och det är verkligen en rejäl buffare i For The King också. Jo oh ja. Det du du ja, det det går inte ens förklara hur mäktig man kan bli när man har en bard i partyt. Nej, den kan ju både attack och speed och dodge och kan ge extra rundor och Ja, och även möjligt. ta bort rundor för fienden Nej, och såna saker, vilket gör en jättestillnad. Mm. Det det är väldigt mycket det här. Du kan du kan hela tiden se en progression bar på på vilka vemst hur det är näst och såna saker i i fighterna då. Ja. Och det är jätteviktigt att att hålla koll på, okej, okay, vad är det som attackerar här näst? Kommer den här personen vara ett hot eller liksom ska vi ta ut av dem först och såna här saker och det är en annan sak som blir väldigt väldigt kul med att spela det här i multiplayer. Det är att man sitter och strategierar tillsammans mycket. Ja, det går ju inte bara att alla får köta sig själva. För, för då kan det gå gå käpprätt åt yeah. pipan. Jo ja. Det är väldigt viktigt att man att man kommunicerar när man spelar ihop. Jo ja, och det som sagt, det blir mycket det här strate, strate, strategin då som sätts i ord. Det är sånt som man gör i huvudet annars. När du sitter och spelar ett, ett uh, turn based själv. Ja, i man. Och då märker man liksom hur mycket okej, okay, så är det så här mycket jag tänker i vanliga fall också, det är bara att man gör det så mycket mycket snabbare. Ja, och och nu får ju man göra det hukt. Mm. Och det blir så det blir så mycket socialare också. Mm. Och det det nej det de har gjort det de har verkligen lyckats göra coopen till någonting som jag verkligen älskar. Jaha, det är ju absolut. Det det det har gjort en Det det jag skulle säga att det här är nog det närmaste riktiga rollspels eh spelet jag har spelat sån som som som närmar sig old style rollspelen. old style tabletop eh, tabletop eh pen and paper rollspel liksom. Ja, jajamän. Jo, men det har, det kan jag mycket väl hålla med om faktiskt. Och eh om vi fortsätter då för det finns mm. ju massa fler karaktärer. Det finns massa fler klasser, ja, som ska låsas upp. Ja, det är just det. Låsa upp för först hade vi de fyra vi nämnde. Ja. Och sen då när du gör vissa saker i spelet och dödar vissa bossar och såna här saker så får du poäng till en lore store. Ja, precis. Och det är där man låser upp de nya sakerna mellan match eller mellan games än så att säga då. Ja, ja. Och då har du fyra stycken klasser som du kan låsa upp. Ja. Via det då utan att göra någonting annat. Det enda du behöver göra är att samla poäng. Ja. Ska vi se. Kan du de fyra klassarna också? Öh, uh, ska se. Det är herbalist, fick inte min favoritklass. Ja, Jaimon. Det är trapper. Ja, Jaimon. Det är basker. Ja, Jaimon. Och så woodcutter. Ja. Ja. Jaimon, det är de fyra som man kan låsa upp utan att du behöver göra något speciellt i spelet. Ja. Och trapper, det är en väldigt liknande hunter, mm. men att han fungerar bättre och köra till exempel sköld och spjut. Ja. Yeah. Istället för att gå som reindeer hunter och gå med som archer och sånt. Ja men sen och har och har och... en liten off tank. Precis. Och har också en passiv skill att ta bort fällor va? Eh den har större chans och ah. och den har bättre rolls när det gäller att desarmera traps. Ah. Och du kan i, ditt party kan inte bli ambushad när så du har en trapper det. i ditt party. Så var det. Blir du ambushad när du har en trapper i partyt så blir det en vanlig fight istället. Mm. Och eh, en trapper har mycket mycket större rolls på att ambuscha fiender. Ja. Så nej, jag gillar trappen mycket mer än vad jag gillar huntern. Ja, gör jag faktiskt. Jo, men så är det ju. Det är samma sak där med med herbalisten som är min favorit. Det är ju en healer klass kan man säga. Ja. Eh för den kan använda healing item ett healing herb. Ja. Eh och använda det för alla i party. Ja, precis, hela partyt medans alla andra bara kan använda det på sig själv. Precis. Och ehm det som är bra med den här också är att det inte är inte bara en fantastisk helare på det här sättet utan den är även väldigt väldigt mäktig magiker. Den är nästan till exakt lika mäktig som en renodlad magiker scholar. Ja. Jag tror bara det är några få siffror som skiljer så att du märker ja. knappt skillnaden på det. Nej, och speciellt inte efter att ha spelat ett tag för då är din då är din inte uppe i max ändå. Ja, du du varje gång vi har kört så har du plockat den. Ja, jag menar så. <laughs> så det det nej den är hedlöst grym eftersom den gör så starka attacker och ändå har möjligheten till att heala hela hela partyt. Ja, men det är bara wow. Ge någonting klass. Yeah, och han har ute på kartan då. Så har han en passiv skill som gör att han random ibland kan få, äh, dra upp herbs från kartan. Ja, precis. Och helt plötsligt så sitter du där med extra mycket healing items. Ja, eller det finns ju också herbs som tar bort curses. Det finns herbs som tar bort poison och ger exp. Och ger exp. Så det, där, det är en väldigt väldigt bra sak att ha med i partyt. Mm. En annan sak som kan vara lite intressant att nämna när det kommer till när vi ändå är inne på herbs och såna saker, det är att eh effektiviteten av de här herbsen är du har använt det bara samma herbs hela tiden. Det är bara att effektiviteten av dem påverkas utav vilken pipa du röker de i. Ja, det det tycker jag, det det, det har jag har skrattat åt sen vi började spela. Nej men. Man har en pipa i det här spelet och alla de här buff itemsen och de här grejerna, mm. det det är olika herbs, ja. olika växter som ja. du trycker ner i pipan och röker. Ja ja men. Och ju bättre kvalitet du har på pipan, desto bättre effekt får växten. Ja, precis. Så att exempelvis de här XP herbsen då eh Röker du en sån på första leveln så får du inte så mycket XP. Om har du en en högre level på på pipan så får du mer XP av den. Ja, i man, precis. Och det är också en väldigt rolig grej då för då har ju du tre personer i partyt. Mm. Alla har var sin pipa. Ja. Så då måste laвлаa upp själva. Ja. Men har du en herbalist? Om den laвлаar upp pipan när den helar hela hela partyt så går man efter bara dans pipa. Ja, precis. Så om de andra har skitpiper så får de fortfarande lika mycket heal. Ja. Det är också en bra grej där. Jättebra. Eh, ska vi säga basker då? Ja, å ja. gud, det mm. måste la ändå vara min favoritklass. Ja. Det, den är, wow. den är återigen där, ungefär som en minstrel. Ja, fast den är lite mer hybrid. Ja, precis. Ja då, för du kan spela basker på flera sätt. Mm. Eh, du har ju då, ja just det, det glömde vi säga om minstrel. Ja. Den ger även passivt inspiration. Ja just det. Vilket ger XP till dina partimedlemmar. Ja, på random. På random. <laughs> Medans Basker, om den står jämte en by eller står jämte en Dark Carnival som ni heter, mm. så kan han välja eller så kan han på random spela musik för dem ja. och tjäna pengar. Ja. Och guld eller någonting man vill ha mycket av det, i det här det spelet. Det vill man ha mycket av. Annars förutom det då så föredrar folk att spela Baskern med instrument som en bard. Mm. Och den har även i e fighter en passiv grej som gör att han kan disrupta mm eh motståndarens attacker Jajam. eller en avrollsen som ja. motståndaren gör så att om om den disruptar så blir det aldrig inkrit. Precis. Vilket också blir en jättebra fördel. Ja. Du kan även välja att spela Basker som en off tank. Mm eh och gå sköld och svärd precis. istället för precis. att till skillnad då från åtminstone roll så har basker nästan lika mycket strength som en blacksmith. Ja, men. Vilket gör han till en väldigt väldigt tankig bard. Ja, ja men precis. Eh, <laughs> men sedan efter det så har vi woodcutter. Ja, men. Det är väl den, vad ska man säga, den, den renodlade milidpersen. Ja utan tvekan på på det sättet att eh, den gillar kunna använda tvåhandsvapen och gör ganska fet ingdäng med det. Jajamän och har buffar på till exempel när du är inne i grottor dungeons och såna här saker då så har den buffar på Oslo Sunde dörrar. Mm. Så så det är en så här Static typ. Ja, precis. Han han är han är stronk, är verkligen. Precis, precis. Så att det är ju det är ju istället då för för Blacksmithen som annars är mili mililitanken då. Så är det ja. bara en milidps så att den gör, den den är mer fokuserad på att göra skada än att den än att ta skada. Ja, och skada det gör den med sina tvåhandsvapen. Oh ja. Det är ju vad han gör skada. Mhm. Mm men okej. Okay. Mm. Då går vi in på de tre sista klasserna. Mhm som är klassade som avancerade klasser. Ja, avansd. Och de de är lite roligare för de kan du inte låsa upp bara genom att skaffa de här lorepoängen. Nej. Utan du måste hitta dem på på respektive kampanj. Ja. Innan du får möjlighet att låsa upp dem. Ja. Och Vilka är då, detta? Ja, det jag kan två av dem. Ja. Du har Hobo ja, och den får du på den första kartan som heter For the King, det första äventyret som heter ja, For the King. Ja, är ju man. Eh, och den får du hitta på kartan någonstans och ge den pengar. Ja, precis. Det är en eh en det uteliggare det som tycker pengar av det. Ja, men sen. Och du betalar han och du tycker först att men vad fan får jag ingenting för det här? För han bara han bara säger tack och så försvinner han. Så drar han. Eh, det visar sig sen då att du kan låsa upp honom i store lore storen efteråt. Eh, ja, är ju man. Senan så är det eh munk. Jag menar och det var den vi låste upp. Vi vi vi vi avsiktligen gick inte till sista bossen för vi var få att hitta den här jävla munken på. Ja, och det var åh, Gud var störande för vi upptäckte hela kartan. Ja. För att se vad kom fram till att aha, det är fyra prickar här borta som vi har glömt. Mm. Och där var ju det självklart. självklart. Och där, där det stället har vi gått förbi så här tre fyra gånger. Ja. Så men vi hittar han till slut. Vi hittar honom till slut och sen så var det bara efter det bara iväg till sista bossen på den kartan. Ja, och det där var roligt, men det, det tar var... vi sen. Det tar vi sen när vi kommer dit. Och den sista är Ja, det är det jag inte kommer kommer ihåg. Treasure Hunter. Treasure Hunter, just det. Och det är också på en karta vi har hitt eller vi har spelat. Mm. Men vi visste inte om att vi var tvungna att hitta honom där först. Nej, precis. Utan precis. vi trodde att man skulle klara banan och så fick man honom. Ja. Så är inte fallet, så är inte fallet. Så vi får ju spela den kampanjen en gång till och leta upp den här treasure hunter. Mm, men vad jag har förstått det som så så räcker det med att hitta honom. Eh, du behöver alltså inte klara själva kampanjen för att få honom. Nej, precis, men du måste ändå klara delen mm. för att få honom så oh, att säga. Oj, oj, ja. ja. <laughs> och Vad har vi för speciella saker med Hobo och Monk och Treasure Hunter då? Ja, det är en bra fråga. Hobo. Det är det är verkligen en en ultimat hybrid. Mm. För att alla olika klasserna har ju sina olika main stats. Precis. För utom Hobo, han har alla stats jättehögt. Mm. Men i, i, till skillnad från alla andra, alla andra har ju startgear som de får börja med. Ja. Yep. Medans Hobon får börja med en pinne. Ja. Yeah. That's it. <laughs> That's it. <laughs> och mycket och inga pengar eller något sånt som alla andra får börja med. Nej, nej. Men däremot då istället så har ju han fördelen att mitt under en fight kan du liksom gå från att gå tank till att gå ren magiker på yeah. bara bara switcha vapen. Ja yeah, men. Och det är ju det är ju andra klasser som kan göra sådana drastiska byten. Precis. Det är, ju, det är en det är en sån klass som blir riktigt kul på det sättet att ja ah, men vem ska ha det här vapnet då? Jag kan ta det. Ja, precis, <laughs> precis. Och munken är ju en en intfighter. Mm. Så det är också det är också hybrid. Det är Jaman. man kommer in på mycket mer hybrid saker när man går in på de avancerade klasserna. Precis. Men de är även mer svåra spelade. Ja. Och vi vet inte så mycket om rogue och munk och trash och hunter för vi har inte hunnit spela dem. Nej, precis. Men de verkar väldigt intressanta. Ja. Det det tycker jag också. Ja. Eh uh, Treasure Hunter har har vi då också inte ens låst upp än så Nej. den vet vi att vi ännu mindre om. Det är det sista gubben vi har att låsa upp ja. och det är lite störande att vi inte har han. Ja, det är faktiskt lite <gör> lite irriterande. Men samtidigt så är det roligt eftersom det är så värt att spela om de här oh ja. kampanjerna för de är så roliga. Jo ja. Nu vill vi ändå prata om kampanjerna. Vi kanske kanske ska gå in på de olika kampanjerna som finns. Ja, jag jag tänkte bara dra lite snabbt här om det här med lore storen. Ja, ja. Där man där man låser upp saker då mellan kampanjerna för att göra spelet roligare och lättare. Tänker. Och lättare. Eh, det det är ju så att du har eh ska vi säga fyra kategorier mm. i lore storen. Du har location. Mm. Och locations det är saker som till exempel Night Market som är en marknad som bara har öppnat på natten så brukar du ha lite speciellare items och sånt du kan köpa ifrån. Ja. Du har till exempel äh, Kraken Ward. Ja. När du är ute på havet så finns ju det självklart en Kraken som kan attackera dig. Jävla Kraken. <laughs> Men har du tänt en Kraken Ward så har du en radie som den inte kan spåna på. Ja. Och du har till exempel något av våra favoritgrejer- bronze hero och silver hero. Ja. Vilket är statyer som ger dig eller hela partyt XP och såna saker. Ja. Och så så det är liksom och det finns ju mycket mer saker i locations än bara de men jag tog de som bra exempel. Ja, ja. Eh sen har ju vi items. Ja, så, vi. Så så som att du låser upp nya vapen, sköldar och rustningar och hattar och såna här grejer som du kan hitta i shopper och och i kistor och sånt där ute i kampanjen då. Ja. Yep. Sen har du mini encounters. Mm. Och det är mer NPC:er som random kan spawna som kan ge dig olika saker som till exempel Pipe Smith. Mm. Piporna i det här spelet som vi pratar om är oftast väldigt dyra. Ja. Om en Pipe Smith spawnar, spring till honom för han har mycket rabatterade priser på pipor. Ja. <här> Helt enkelt. Och även till exempel trainer. Mm. Du betalar pengar för att få stats. Ja. Så det det är väldigt bra att låsa upp miningen encounters. Det är jättebra. Uh, inte bara det utan det finns ju uh, alla alla såna här saker är ju också att uh, vissa saker som du går till där får du liksom uh, encounters som du har men vissa positiva och vissa negativa saker. Jajamän. Men de här som du låser upp har bara positiva saker. Jajamän. Så det man man kan inte få ett bakslag av det. Precis utan <laughs> det är bara bra att gå till dem. Precis, precis. Sen den sista kategorin är inte så meningsfull som de andra och det är character customizations. Ja. För mig är det jätte meningsfullt som ja. alla som lyssnar säkert redan vet, jag ja, ja. älskar skins. Ja, det är, det Och här kan du låsa upp då olika nya ryggsäckar och hattar och kläder och sån här roligheter. Ja. Som till exempel jag springer oftast runt istället för att ha en ryggsäck på mig rygg som alla andra har, mm. så springer jag runt med mina änglavingar. Ja ja men ja. Och Mike han springer runt med sina djävulsvingar. Ja, och jag springer runt med en jättestor ryggsäck istället. En så stor ryggsäck så han nästan göms bakom <laughs> ryggsäcken. Ja, nej, och det det är det som är det lite tråkiga med det att att eh uh... Det är, det är dynamiskt eh alltså karaktärerna är ju dynamiska så att när du byter en hatt till exempel så får du ju när du sätter på dig en mössa så får du den mössan på dig. Jajamän. Så om du har låst upp ett skin för en mössa då försvinner ju den när du sätter på dig en ett bra gear i spelet. Precis. Ja. Så men vingarna och ryggsäckarna och sånt mm. de stannar kvar. De är ju alltid kvar hela tiden. Och det är det det som är så bra med det. Jajamän, det håller jag med om. <laughs> Nej, så det är en väldigt rolig kategori men mm. inget måste att låsa upp. <laughs> Nej, nej, det är egentligen inget av dem som är ett måste att låsa upp eller lite är det ett måste att låsa upp vissa ja, saker. Alltså det. ta till exempel vattenbanan som vi ska prata om sen mm. att inte låsa Aj. upp Kraken Ward. Aj. Det det gör att den banan är nog 4 5 gånger svårare än vad den behöver vara. Ja, och likaså statyerna. Ja. Det är, det är också väldigt nice att ha. Ja, i man, ja i man. Ja, eh, in på äventyrerna. Ja, precis disease. Eh det finns ju lite olika finns ju lite olika saker att göra i det här spelet. Det finns tre olika äventyr. Eh det finns också en det finns också en dungeon crawl. Det finns en Hildebrants cellar och det finns en Gold Rush att göra också. Som inte är riktiga äventyr utan de är liksom de är ja, Gold Rushen är väl någon sorts PVP grej va. Jag samlade ihop olika poäng om jag förstod rätt. Ja, jag vet inte om man ska säga att det är PVP. Det är, i deras beskrivning så säger de mer att det är friendly competition. Mm. mm. Ja. ja. Men du ska samla du ska i alla fall samla ihop eh pengar och andra sådana saker och när man kommer till slutet så är den som hade mest den Binner. vinner. Ja, i män. Eh Dungeon Crawl är eh, som ett äventyr. Alltså det spelas ungefär som ett äventyr fast det är ehm det det finns ingen det finns inget slutmål med det så att säga. Den det är får... inte slutmålet att man ska ta sig igenom men vad är det? mellan 5 och 7 stycken dungeons? Jo, oh, jo oh, men alltså det finns ingen slutboss eller nej, något såna grejer. Nej, precis, precis. Eh och sen så har du Hildebrants cellar. Ja, och då kan ju vi säga då att Hildebrant, det är han som anlitar de här hjältarna till att göra de här olika äventyren och storyn så att säga då. Mm. mm. Det är, det är han som ser till att vi vi går dit vi ska och varför vi går dit och berättar och sånt. Ja. O en lit av en lit av en jerk han är det, här, ursäkta språket men han är rent av ett asle. Det är han. <laughs> <laughs> det, det man har mycket skratt åt hans kommentarer mm. har man. De har, de har humor i det här spelet. Oh ja, absolut. Och, Och ett ett av de här spelsätten då det är hans källare. Ja. Som som är en endless dungeon crawl kan man säga eller endless endless dungeon. Ja, utan utan några att du att du går runt på en sån här hexagonkarta, mm. det är bara strid efter strid efter strid istället och ja. så ska man ta sig så långt som möjligt. Jag har ju fått en sak ganska spoilad för mig själv då. Ja. Det är ju ganska gammalt spel. Det kom ja. ju ut 2018, 19 april. Ja, precis. Och så var ju det öliga access redan tillbaks till 2017 någon gång där va. Ja, jag tror vi såg någonting där om ja. det. Ja. Men i alla fall, den riktiga releasen var 2018. Precis. Eh uh, Och då då då har jag fått det att man ska ta sig till minst nivå 100. Okej. Okay. I Hildebrand's cellar. Ja. För att då låser du upp några av de bästa gearen till Lord's storen. Aha. Så att uppdragen blir blir lättare. Det, de de många som säger att du kan inte klara den svåraste svårighetsgraden om du inte har DG redan upplåst. Nu det kan jag, det kan jag köpa för jag har testat den svåraste svårighetsgraden ja, och det är sjukt. Jag har kommit ganska bra långt på den svåraste svårighetsgraden. <här> Asså, <was> nice. Ja nice. <här> det är ju där jag går in och myglar och tjänar låg poäng. Ja det är ju också. <här> man tjänar mer lårpoäng ju svårare svårighetsgrad man har. Precis. Så jag går in och och fula mig ibland när jag känner att åh, nu saknar jag bara ett par poäng och jag vill verkligen låsa upp den där saken. Mm. Då går jag in och gör de första uppdragen för att tjäna mm. ihop den sista lågpoängen ja. på den svåraste svårighetsgraden. Ja, men. Jag är ju också kan säga lite fult med det, skiter jag i. Det skiter jag i också. Det, det det det det är för kosmetiska kosmetiska effekter eller för att göra mitt spel lättare och roligare sånt. Ja, men precis, precis. Men vem vem ska det? Men det är i alla fall de sex olika spelsätten. Precis, precis. Och alla är ju fantastiskt roliga. Mm. Och och vi gjorde ju som som vi antog att man ska. Ja. Vi började med Ford the King. Ja, precis. Det äventyret heter ju Ford the King. Ja. Och då var det faktiskt jag som spelade herbalist. Ja, precis. Och, och du spelade blacksmith, du spelade blacksmith och Mike spelade hunter. Ja just det, ja men han var jättemissnöjd med hunter kommer jag ihåg. Ja, men. <laughs> Men vi vi tog oss ju igenom det här. Det, det tog ju det tog ju många timmar. Ja, oh jo ja, det gjorde det. Vi eh. gjorde det på två spelomgångar också. Två spelomgångar. Och eh den andra gången när vi skulle avsluta då så var det liksom ja men nu nu är det ju nu är det ju nära nu nu går vi att ta det sista bossen här. Eh Vad var det klockan 4 på morgonen? Ja, det var något sånt. <laughs> eh och vi hade ju haft sån tur så vi hade hittat ett kloster av eh, sjögrottor i början av eller inte i början men i mitten av spelet ungefär. Ja. Ehm. Och de sjögrottorna fick vi ju eh, vi, en, en pärla i de här eh hela tiden. Och vi undrar okej, okay, ja men vi vi sparar de här till senare, vi sparar de här till senare. Är du säker? Var inte det Into the Deep vi spelar då? Nej. Det var första kanalen. Ah, okay. Ja okej, fan. Förlåt. Mm. Jo, men det vet jag för att eh, först tänkte jag också att det var Into the Deep. Men sen så kommer på dig att nej men det kunde inte vara för vi använder de för varje nivå när vi gick uppåt i slottet. Ja just det. Ja nu ja, nu kommer jag fortsätta. Fortsätt. Ja, ja, for, for, for the king. For the king. Eh så vi hittade de här pärlorna i alla fall och de här pärlorna gjorde så att man fyllde på sin fokus och fyllde på sitt liv och allt möjligt. Jajamän för hela partyt då. Precis. Så det var jättebra items och de är rare. Precis. Och vi hade fyra stycken tror jag. Jajamän. Så att när vi kom till sista bossen då så hade vi hittat en fant just det sån här kombination utav av med sagt strategi det var att eh jag gjorde massa skada och jag tror du får för mig att du såg till att de nästan inte fick några som helst turer. Jajamän att, att spela de buffade upp vårat parti hela tiden. De rushade oss. Ja, jag jag hade lyckats få tag på på en stav som hade egenskapen då att kunna rusha mitt egna parti. Mm. Så att varje gång det skulle varit motståndarnas tur, då gjorde jag en rush istället så att det blev våran tur. Mm. <laughs> Jätteelak strategi men väldigt funktionabel. Ja, är mönsan. Så de fick de de flesta utav fienderna på slutet där fick en attack. Ja. Och sen stod vi bara och matade slag bara för att få ner yeah. dem. Eh <laughs> Fokus kan vi berätta vad det är också kanske komma på nu. Ja. Ja, det är det är ganska <laughs> viktigt. Fokus är någonting som du använder för att se till att en av dina tärnings tärningsrullningar garanterat eh, lyckas. Ja, precis. Och det har du bara sii och så mycket utav. Ja. En en en begränsning helt enkelt för att inte inte ska bli för lätt. Precis. För det är så beroende på vad du har för vapen, beroende på hur mycket stats du har i det eh som som vapnet ingår i mm. är beroende på hur många rullar du får på det vapnet och hur mycket du måste klara för att kunna göra den ultimata smällen. Precis. Så har en grej 5 till exempel. Mm. Det är vilket oftast brukar generera jättemycket skada om man får in alla fem. Ja. Men att få in fem rullningar i rad, mm. det är ganska svårt. Ja. Men då kan du använda fokus då för att till exempel ta bort trea rullningarna Precis. så att du bara behöver sätta två. Ja, och sätta två rullningar, det är inte alls lika farligt. Nej. Ehm och du du spelet är också väldigt hjälpsamt med att räkna ut så här står chansen är det att göra den här criten då. Ja, de visar alltid den procentiella chansen åt dig. Ja, så att eh säg att du har den här att du har fem stycken på en, men så står det att eh critchansen är 71%. Vet du att okej okay, men det är för det är 71 att jag får varje sån här att jag får varje rullning eh bra då. Ja det är ju, det är ju 71 chans per rullning. Jo men det står ju också en liten ruta där det står den totala krypteringen. Ja just det ja i man ja det stämmer ja. det stämmer. Ja. Men sedan så finns det precis som man Baja sa här också den stora rutan där det står hur mycket du får för varje per rullning hur stor ja. procent procent chans det är på det. När du kommer till slutet och du har plockat eh, din, din main stat så så är det oftast så att eh, du har typ 97 chans på rullning. Ja, i man. De blir väldigt högt i slutet. <skratt> Vilket det är fantastiskt kul. Ja, det är jätteroligt. Eh Men så gjorde vi i alla fall så att vi såg till att de fick inte göra någonting och vi stod och slog och gjorde så mycket skada som möjligt. Ja, i man. Och det det var ett väldigt roligt slut i i Forde King. Mm. Och jag janser att det det är okej okay för oss att spoilera eftersom spelet har ett par år på sig. Ja. Och och for the king avslutas i ett magiskt torn nu. Ja. Med med flertall våningar och sista våningen är ju då bossen. Mm. Och varje våning har sitt egna element. Mm. Vilket vi inte alls var beredda på för, för om man hade vetat lite mer ja. så hade ju man kunnat skaffa gear och sånt och och equipment som man hade lite resistance ja. för just varje varje varning. Mm. Det hade inte vi någonting. <laughs> Men vi läste ju det på ett annat bra sätt. Det, det gjorde vi. Det det var den, den saken som är eh farligaste ska vi säga av de varningarna är ju blixtned elektricitet för då blir du chockt. Ja, och det tar bort alltid så länge du är chockt så tar du bort en av dina rullningar vilket gör att du inte kan kvitta om ja. du inte använder fokus på alla dina all, alla dina slots så att Ja, säga. precis. Så så säger då om vi går tillbaks till det här med 5, mm. då måste du ändra 5 fokus. Ja. För annars kan du inte krita. Ja, och ta till exempel då tanken Blacksmith. Mm. Han brukar inte ha så överdrivet mycket fokus. Nej. Så det är inte han säkert att han har fem fokus nej, till nej. fullo. Nej, precis. Medans en herbalist brukar vi lyckas pumpa upp så att de ligger på en 10 ja, fokus, pr precis. vilket är jättemycket. Så att, så så att, så, att, så att de de kan ju bara sitta och spendera sin fokus, det är inga problem, men då kommer du till det här nästa problem då att det är fortfarande alltså fokus är någonting som är väldigt väldigt viktigt att ha. Ja, och det är ingenting du får tillbaka när fighten är slut. Nej. Du måste gå till en by och sova eller meditera mm. eller sätta upp ett tält och sova eller meditera. Ja, och om du mediterar i tältet då får du tillbaks full eh fokus. Jo. Men om du sover i tältet så så får du bara tillbaks en viss del. Var det verkligen garanterat full mm. på meditation? Nej, intentionen full okay. fokus. Det är ja, bara ja. att om du är i ett torn så kan du inte meditera. Nej, precis det vet jag. Då kan du bara rästa på specifika punkter meditation. Precis. precis. Ja, så att det det det men men sedan så är det herbalisten återigen då kan ju kan ju försöka hitta eller Gold, ju, Golden root heter den va? Precis. Alla alla kan ju hitta dem men men herbalisten han är ju random för uppta på kartan bara för att han är där. Precis. Eh så det brukar ju oftast vara den personen som har flest eh, herbs i slutändan. Ja. Sen får han få sitta liksom och dela ut de här. Här du behöver lite mer fokus. Ta ta dina golden roots. Här ät mina eller vad säger jag? Ät, rök mina växter eller. Åh tillbaka till fokus. Du behöver röka lite. Ja, för... skumt. Det påminner mig om den här gamla sketsen, parodin på sagan om ringen. Ja. <laughs> Här stannar vi och röker tobak. <laughs> ja, jag menar det, det är ungefär så det känns. Ja, herran, vad var det? Den hette den gamla skatten? Ja, vad fan? Sagan om de bortglömda eller något så där eller något något sånt. Där, ja, no, no, no, va? sånt. Kom, det var så många år sedan så jag kommer inte ihåg. I alla fall i, i skatten så är det Gandalf som tycker att de ska stanna och röka tobak. Ja, herran. <laughs> Eh det det är för The King i fallet och det är, ja. eh hela tiden så är det en sak som heter kaos på på banan som kommer upp lite hela tiden och om om kaosen kommer i fatt dig på tidslinjen som är längst upp då blir helt plötsligt finare svårare för att kaos får en stö större grepp på världen. Eh fienderna blir svårare mm. och och eter priser och dylikt går upp också. Ja Just det. Så att uh, hela spelet blir svårare ju mer kaos som är aktiverat. Ja. Och uh, inte nog med det, utan en kaos är inte bara någonting som poppar upp Nej. utan det är en varelse som skapar det. Ja. Så när en kaos blir aktiverad så så finns det någonstans på kartan en encounter med en liten bossfight. Nej. Scourge just. Scourge just. Ja men sån. Chaos är bara det är samma sak som som Tidal Wave i, i ja, på vattenbanan. Just det. det gör bara saker fiender är starkare så och, var det. och om man får 3 tror jag det är totalt utan att ha tagit bort några så förlorar du automatiskt spelet. Ja, men då har Chaos vunnit. Okej, så vunnit. Just det, det är jag som blandar ihop det. Du har helt mm. rätt där. Och sen Scourge säger precis som du säger, det är att du du det poppar upp en encurged någonstans. Ja, som är som är en encounter. Som är en encounter och då är det då kan bli dyrare priser eller kartan kan börja täckas och det var, oh. det var hemskt. Det var fruktansvärt och det täcks inte lite eller väldigt väldigt fort. Ja, i man. Och det är det precis det du är så du ser ingenting. Nej, du vet inte vart du vet inte vart det är. Du går in i och du vet inte riktigt vilken håll vilket håll du ska gå och så vidare. Så det är nog en av de värsta scurdges alltså. Ja, i man. Ja, i man. Men de de det finns massa olika och de gör olika saker allihopa. Ja. Eh men exempelvis dyrare priser och ta bort ta bort in syn. Jajamän, ja himla. Ger dåligt väder också. Ja. Som gör precis. så du som gör så att du automatiskt rör det sämre. Ja, du får du får mycket sämre rolls på movement och sånt när det är din tur. Ja. Eh och det är även då som vi sa då i For the King, det är där man kan hitta hobborn. Ja, är det. Ja, precis. Precis. Senast så har vi nästa äventyr var ju Frost Adventure, men det var inte det vi körde den här näst. Vi körde ju Into the Deep för att vi tyckte att vi skulle vi ville ut på på haven och Ja. Eh, det fick vi ångra. Ja, ja det dan var svår. Den var riktigt svår. Men det är för att han skillnaden på dan och alla andra. Den mm. dan är så hektisk. Den är väldigt hektisk. Och den är väldigt mycket precis som vi sa här den, den istället för kaos då så är det så är det tidal wave som som är det här liksom som pushar dig hela tiden att du måste ta dig framåt att du måste gå vidare. Och den kommer ofta. Den kommer ofta och den det det, det som jag tycker är det svåraste med den här kartan är att det var ju första gången som vi på riktigt åkte ut och äventyrade på vattnet. Ja, för att den här kartan består ju av massa hav och små öar. Precis. Och det, det, det största problemet tycker jag är att när vissa fiender attackerar dig på havet så attackerar de inte bara dig utan de attackerar även din, din båt. Ja, och hade möjligheten att slå sönder din båt. Ja. Och har du då den första som är en en flotte Då har den liksom fyra liv tror jag det är, fyra smällar. Ja, vi mötte ju fienden som tog det på en smäll. Ja. <laughs> Ännu värre. <laughs> vi har en raft. Det är Mikeys runda. Mm -hmm. han, han ser ett fiskenät yep. på havet och tycker, åh men den ska jag ta. Mm. Ta det här fiskenätet, åh oh, nej, det var ju Kraken. Ja, ja. Och då då då som sagt, Kraken är ju en av de uh, värsta fienderna i hela spelet. Åh ja. Och han slår ju alltid på båten. Ja. Yep. Så om du bara sitter på en flotte så är du tok död. Ja. Yep. Han slår sönderan och vi förlorar. Vi förlorar inte utan man slog han slår sönderan och man får revivea sig själv. Men då hamnar du på en ö i närheten. Är det långt bort ifrån ja, eller något sånt? Ja, långt. Någonstans? Du hamnar på en ö random på hela kartan. Mm gör. Du. Och det det i den staden där för du får ju liksom komma tillbaka och sen helt plötsligt måste du då bygga upp dina pengar och nånting för att kunna köpa en ny båt. Nej, det var Ja. Det var det var häktigast och det är ett hamster. Och en annan grej som gör det ännu mer lite förvirrande då i det här Into the Deep äventyret, det mm. är att i till exempel For the King, där har du klara mål att det här ska du göra, det här ska du göra, det här ska du göra, nu ska du gå till slutbossen. Precis. I introdu dip så har du optionals en hel klunga. Ja. Och sen har du main. Och main är gå till sista bossen och döda han. Ja. Och det kan du göra från start. Ja. Du kommer inte lyckas. Nej. Men du kan gå dit. Ja. <laughs> så att istället då så får man tänka på den här hektiska tiden som hela tiden jagar dig ja. och hur mycket måste jag göra ja, optionals och levla upp innan jag är tuff nog att ge mig på sista bossen? Precis. Som är en fucking vattenfight med båt. Det är en vattenfight med båt och en stor stor sak. Alltså du fantastisk. På han han han är ju faktiskt på kartan och syns. Ja, i man. På, ja, i man. Bara liksom kartan dit du ska gå och ja. Och vi spelar det här återigen. Vi börjar spela det på på eftermiddagen någon gång eller på dagen kanske till och med. Nej, det var eftermiddan ja. vi börjar. Och sen och sen så spelar vi hela kvällen. O hela hela natten. Ja, jag tror vi slutade runt 5-6 på morgonen. Mm. För att vi tyckte att nä så innan vi skulle gå gå och lägga och så var det bara så här, ja men det är, fan vi det är, vi kommer ju vi kommer ju dö snart ändå på grund av tiden. Ja, jamen tiden håller på att gå ut på den kartan. Så att varför inte bara säga fuck it och slåss mot bossen? Ja, vi tänkte vi går ut vi vi dör med en rejäl smäll åtminstone då. Ja, jamen sen. Det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. Vi vann. Det var helt sjukt. Vi spöar skiter nu då om. Ja, så vi, så satt full med liksom trötthet och adrenalin och allt möjligt så satt man där efter fighten och bara fjorna. Ja, men man det? var så hypad, ja, man var väntat. så lycklig. Hur fan ska jag kunna gå och lägga mig nu? Det kommer inte gå. Det var ju var ju för mycket extas. Ja. Det var ju också på den kartan som vi upptäckte att eh, Mimix kan simma. Jajamän, jajamän, precis. Man hittar ju lådor, skattkistor. Jajamän. Och precis som i ett fantasyspel ska ha, mm. så har ju det här Mimix. Jajamän. Och de är ju extra elaka. Jajamän. Men vi tänkte ju så här att, ja men det är kista på vattnet. Nej men Mimix kan ju inte simma. Nej. Det kan man de med det här spelet. Kan de? Nej <laughs> men man kan hitta Mimix i vattnet också. Jajamän. Det gjorde vi också. Jajamän. Det är väldigt väldigt duktigt gjort det. Vi. Den klarade både Dark and Fighten. Jajamän. Det var det var skönt det. <laughs> men det blir alltså vi mötte ju Kraken flera gånger och han slog ju sönder våra skepp varje gång. Ja, och grejen är att sista gången vi mötte han mm. hade det inte varit så att vi hade ett så dåligt skepp så hade vi tagit honom. Ja ja, vi hade ju för så starka våv vi. Jag menar sån. Så att men nu vet vi också vikten av att ha ett bra skepp. Det visste ju vi inte när vi började den här började den här banan. Men när vi gick på eh slutbossen på den banan. Vad mm. var det vi hade då? Pirate ship. Pirate ship 12 heter han ja, med det... de fyra som man hade. Aj man, det var det var ett riktigt haftigt skepp. Mm, nej, det var det, och det var ju det är bättre än någonting annat du kan köpa. Den det var ju någonting som vi hittade för att vi gjorde optional quests. Aj ja, ja. man, jag tror ett jag tror det bästa du kan köpa heter Merchant ship. Mm. Jag tror det. Jag får med det merch-chippet som är det bästa som inte är lite special då. Precis, och jag tror att det är på antingen om det är 8 eller om det är 10 i skadare har. Och det här hade då 12 pirate chippen ja. så att det var ju bättre än något annat. Ja, i men. Sen då, mm. när ja. vi var färdiga, ja just det, inte The Deep är även eh äh, äventyret där du kan låsa upp Treasure Hunter. Precis. Ja. Tänker det är lika bra att lägga in de här små små jajamän, detaljerna sen. också. Och sen så sa vi det då, vi var ju tvungna att spela det sista äventyret också. Men vi ändå hade tagit alla andra. Frost Adventure. Ja, Jenssen. Och det var jag redan innan vi starta mm. så var jag riktigt så här bara, "Ah, vi måste hitta det här istället. Vi måste hitta det här istället för mm. där hittar man munken. Jajamensan. Jag vill så ha munken." Ja, Jenssen. Så att det gjorde vi. <laughs> ja ja, efter mycket om och män. Ja, men det som var skönt med Frost Adventure jämfört med For the King och Into the Deep var ju faktiskt att du har inte den här tidspressen på samma sätt. Nej, du kan ta god tid på dig. Mm. Större problemet med Frost Adventure däremot är att eh, du tar skada i, på när du är ute på kartan. Ja, för varje runda. som det är i namnet Frost Adventure så är det så himla kallt så du tar frostskada varje runda du inte är i en stad. Mm, och det börjar ganska ganska lugnt men att du tar eh, jag tror jag att det är jätteskada så kommer du in i nästa nivå som tycker att eh, du tar tårigt 2 i skada. Ja, för där är det kallare det är på annan. Till slut så hamnar du någonstans där du tar 7 i skada varje gång. <laughs> Varje runda tar du 7 i skada och ja, vad kan vad kan jag ha haft som max HP? Jag vet, typ 130 eller någonting det har varit som som absolut mest HP. Ja, du som herbalist hade var så pass lågt. Aj man. Aj man. Så att eh det känns. Det känns. Men på andra där. sidan så hade du ju du så pass hög regeneration mm. också mm. så att du nästan täckte upp den skadan varje gång ändå. Ja, ja men sån så att det det det, det är ju också sådana saker. Allt Geralt har ju massa olika saker, Stats och Stats egenskaper och, och, och sånt där. Precis precis. Så att ja. Det det är också en kul sak som jag tycker är väldigt kul med de olika vapnena förresten när vi kommer in på det. Ja. Det är ju att alla olika vapen har ju olika skills också. Skillsen som du har är baserade på vilket vilket vapen du har och inte ja, nöd, inte nödvändigtvis vilken typ av vapen du har utan två stycken spjut kan ha två helt olika attacker. Ja, precis, precis. Och och det jag gillar ju också att spela herbalisten. Mm. Det det är en solid klass mm. så enkelt är det. Mm. Och än så länge om jag har förstått det så är Ultrafails favoritvapen Starfish stav. Ja. Ja, men. Ja men. Och det är en stav med en sjöstjärna på toppen. Ja. Och mitt favoritvapen än så länge ja. är The Goat Staff. Ja. Och då tänker ni, ja ja, men det har ett gethuvud högst upp. Nej, det har en pingvin. Ja. Ja, jamansen. Så varför han heter Goat Staff vet jag inte riktigt. Men på toppen är det en pingvin. Ja. Så så det är också en sån här rolig grej och Inget och de vapnena är dåligt vapen. Det Nej. är bara att man före man man ja. liksom hittar skillsättet som man känner att ja oh, men det här är mer min spelstil. Precis, det är ju samma sak med eh, olika lootor av av olika slag. Ja, men. Det är ju vissa har med eh, mer skadefokus och vissa är mer bufffokus och vissa är mer rushfokus och liksom sån här ja, sånt. Du har massa olika Ja, eh, men. Och jag jag har ju mer fastnat på eh skadevapnena. Mm eh uh, när jag har spelat basker då. Ja. Men däremot om jag går minstrul så så skulle jag nog hellre gå mer åt buffhollet eller mm. rushhollet. Absolut. Nej, så att det det, det är ju jättekul också då. Men i alla fall eh uh, Frostventure, det har ja. vi också, det har vi också klarat. Ja, jo. Eh uh, och där hittar vi ju som som vi berättade tidigare då, vi åkte runt i hela den här jävla kartan <laughs> för att hitta, för att hitta den här grottan på ett ställe som vi hade varit vi flera gånger tidigare. Ja, jo så att ja eh men vi fick i alla fall rensa ut hela kartan så att när vi skulle gå och slåss mot mot sista bossen här då så var vi också lite lite för starka tror jag. Ja, det det det var vi verkligen för alltså det det var ju en rolig fight. Det var en rolig det, fight. Är, eh i Frost Adventure så ska du uppför en stor glaciär. Mm. Du går runt han och du kommer högre och högre varje gång. Mm. Stöter på lite avalanches och sånt där som kan skada dig massa mm. och vara jäkligt. Ja men. Men högst upp Där stöter du på en jättedrake. <laughs> en riktigt elakt sådan. Nej man. Men vi sopar ju banan med honom. Jo ja. Men jag tror ju det kan bero lite på också att vi hittade ju där det stället ganska tidigt. Mm. Kunde gått till det ganska tidigt. Ja. Valt inte göra det. Precis för att vi vill ju hitta den där jädra munken mm. så menas vi spring runt och leta efter den så var ju vi inne i massa fighter och, och höll på ja. och och kände jättemycket lavlar. Ja, vi vi dödade jag tror vi dödade alla skurges för det kom aldrig upp några fler på slutet. Nej det gjorde det inte vi tog bort dem alla. Jag tror vi tog bort för enda en. Och du får väldigt mycket XP när du när du dödar bossen i en skurge. Ja, och sen besätter man hitta den här munken är ju att gå in i en viss grotta. Ja, en frost cave. Precis. Så vi var ju inne i i var ända var ända grotta som vi hittade. Ja, och varje grotta har ju en uppsjö av fighter. Ja, jamen alltså. Och bättre items oftast i slutet på på grottan också. Ja, förutom på slutet då för att vi började märka att ädra var låg level då på alla fiender då. <laughs> <laughs> så Nej, så att det var när vi började sen, det var ju de, de sakerna som man hade svårt för eller saker som man som jag tycker att man nästan alltid har svårt för är ehm spökarna. De de tycker jag alltid gör mycket skada oavsett ja. vad du har oavsett vilken level du är på. Ja, jamen de är riktigt elaka. Mm. Och det, det det det är ju de spökarna som har spelarnamn. Ja. Döda spelare. Ja. Har <laughs> det är det, det är så onödig men så fantastisk rolig grej att lägga in i ett spel. Tycker jag också. Och det är att namnet på de här fienderna är baserat på andra spelare som har dött under kampanjerna. Ja. Det är så häftigt. Ja, jag tycker det är jättekul. <laughs> och på tal om häftigt, det måste jag lägga in också. Mm. Eh, det är ganska det känns hjälpkän som en självklarthet, men det är inte det i alla spel. Nej. Och då är det så här att om du använder fire attack, mm. då kan du sätta eld på fienden så att de brinner och ta skada overtime. Mm. Eh, mm. och sen har du en attack som är wet som som gör sina saker. Ja. Om du kastar fire och sen direkt efter en wet, då släcker du elden. Ja. Och tar bort den uh, damage over time. Ja men sån. Och det låter ju egentligen ganska logiskt, vatten släcker eld. Ja men. Men det är ju inte så i alla spel, utan Nej. du kan ju slänga alla de här debuff grejerna på en fiende mm. utan att utan att kontra varandra. Nej, ja, precis. Men i detta spelet så tar de motverkar de varandra. Ja men. Tycker, och det, det imponerar mig. Jag tycker jag tycker det är jättekul. Just det är en liten liten detalj men det det det skapar en sån trovärdighet på något sätt. Ja och det gör så skill som stor skillnad. Ja du måste tänka efter. Testa okay. alltid det blöta innan elden. Ja man. Du måste tänka dig va. Hm. Om jag om jag lägger wet på honom nu då kommer han få sina debuffs på det. Men är det värt det? Eller är det värt att han får ha mer damage over time liksom? Jag tänker återigen en en en till nivå av strategi liksom. Ja, precis. Och det finns ju massa olika debuffs också i ja, det där ja, så gud. att det det går in dens in på allt så allt sånt. Men äh, brän, brän, ja, eld gör ju som som eld gör. Ja, de brinner. <laughs> de brinner. Ehm Ja, nej, det jag kan sitta och prata om det här hur länge som helst. Ja, Egentligen, fast men samtidigt så vi har ju gått igenom ganska mycket och även gått ja. igenom lite av våra egna äventyr. Mm. Så det, det det börjar ju kännas ganska ganska bra att prata om det där. Ja, men precis. Jag vill även när jag lägger in lite slutord här eh det här är utvecklat av Iron Oak Games. Mm. och published av och uppskrivet. Ja, eh uh, Gerv Cur Curve. Curve? Curve Digital. Curve Digital. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag alltså min kråka som jag har gjort här mm. är otydlig att läsa. Min också mitt mitt C ser ut som ett G nämligen. Ja nej nej det är ett C. Ja. Det ser okay. jag på min kråka. Okej, okay, vad bra. <laughs> men dom andra efter C:et, det ja. ser jag, ser jag inte. Nej, Curve Digital är som är. Ja jo men men det är bra. Ja. <laughs> Och det är verkligen rekommenderat att köpa. Ja. Och det här finns på allt. Jo ja. Det det finns på Steam, det finns på Epic, det finns på Xbox, det finns på Switch, mm. PlayStation. Ja, jag tror det. Och så finns det, det det finns även på Mac. Visst gör det och det finns Linux. Linux har det också. Nej, men sen så att och det finns det är också med på Xbox Game Pass för PC så att om man ja. skaffar det så har du det där igenom också. Ja, i van. Och vill man köpa det på ja, vad som idag är de två vanligaste på PC mm. så är det Steam och Epic. Ja. Steam kostade cirka 200 kr, mm. Epic kostade cirka 140 kr. Ja. Och det båda av dem skulle jag säga är garanterat värt det. Spelet är lätt värt 200 kr utan utan speciellt alla timmar som vi har lagt ner på det så har det lätt vart värt 200 kr. Jaje men. Så det och, och det går också att spela alltså nu har vi pratat om att man ska spela det tre men det du går alldeles Du kan spela det ensam. Det går alldeles utmärkt att spela ensam också. Jaje men. Jaje men. Men det är ju bara att vi vi här på Game Over ja, vi är ju väldigt mycket för att spela ihop. Ja. Det är ju lite av våran grej. Ja men precis precis. Eh och, och även när man spelar alltså vi vi vill ju spela ihop även när man spelar själv. Ja, precis <laughs> faktiskt. Vi kan ju vi, vi kan ju sitta på min Discord som vi nämnde väldigt ofta. Mm. Och kan vi sitta ett helt gäng i samma Discord kanal mm. spela ett single player spel alla ihop. Ja. Alla spelar samma single player spel och så sitter man och körta med varandra samtidigt ger mm. varandra tips även streamar i kanalen och visar varandra alltså här gör jag nu ja, vad precis. gör du nu och nej det är jättekul och jättesocialt fast det är single player spel då. Ja precis så att det har ju gjort med massa olika spel så, som vi pratade om förra gången Banner Lords Van ja, äh, Blade Banner Lords ser ju folk suttit och liksom visat ja men så här går det för mig och så här gör jag och bla bla bla. Kolla den här striden. Ja men precis eller eh eller när vi spelade vad fan heter det här kortspelet? Ehm. Eh. The eh. Slay the Spire. Precis. Ja, mannen. Alltså så satt vi också och gjorde samma sak där så att Ja, och så kan man sitta och tipsa varandra och sån här det är jättekul. Jättesocial fast den är så illbager. Sitter och beklaga sig för att man inte får rätt kort och Ja. Min orange is hugge. Ja, nej. Så att äh, även även när vi spelar singelspel så är vi också fortfarande väldigt sociala. Ja, men varje spel ska vara socialt. Det är en liten med åsikt. Ja. <laughs> så är det. Ja, eh men det var väl allt för Foe the King egentligen? Ja, det det var det. Jag tycker vi lämnar Foe the King bakom oss för tillfället. Mm. Så vad har du suttit och spelat i din ensamhet? Ja, jag i min ensamhet har jag har faktiskt gått bak och börjat spela lite Monkey Island speedruns igen. Åh nej. Jo. Ja, ah, så fantastiskt. Ja, det är faktiskt så att eh, det har hänt lite nyheter i speedrunning communities runt Monkey Island precis nu. Jaha. Vi, vi har nämligen fått ett nytt världsrekord i veckan. Nej. Jo. Eh så det är svenska high performance som eh, som har tagit eh, ett, det, ett, ett ett nytt världsrekord på 21 minuter och 2 sekunder. Det är väl inte en svensk som har haft världsrekord i det sen du hade det? Inte vad jag vet. Så fantastiskt att Sverige har fått i sig världsrekordet. Ja ja men så att det har varit i lite olika länder här nu. Eh Tyskland eh, höllde ganska länge eh med eh, Linksix och sen så har eh, Och ni inte en fransman som hade det någon gång också? Ja, äh, jo men det tog jag. Jag tog du. Ett, ja, det är bra. Från honom. Ja, det är han, bra. Men eh, han hade det inte så länge. Eh, men sedan så har ju det har varit en tysk och sen så har det varit en annan som är från England som har haft det ganska länge också. Ja, okej. Okay. Så att eh men men det har hänt lite grann de senaste månaderna då för att eh, det har upptäckts ett par nya skips kan man säga. Ja. Eh, upptäckts ett nytt skipp och det har upptäckts är eh, hur du kan få bort det sången a pirate i was meant to be från den engelska versionen så att det är mycket lättare för folk som inte är tyska, franska, italienska att eh Ja precis för det det det minns ju jag att du har pratat om jättemycket mm. att ett av problemen för oss som bara kan engelska då eh mm. var ju just att den delen kan de andra skippa men det kunde inte ni. Nej, och den tar ungefär 2 minuter, 2 och en halv minut, ungefär någonsinst där emellan. Ja, och det är ju ju att ni inte ni kan ju inte mäta er med de andra då. Nej precis. Så att det var en gång eh mitt, mitt förra rekord som jag hade som var bättre än fransmannen. Det det var det var jag fortfarande bara tvåa. Men tekniskt sett hade jag kunnat skippa den scenen som den andra personen kunde göra, då hade det varit etta igen. Ja. Så att Det är lite fuskigt. Så det är lite bara lite så där. Eh men nu har de man hittat ett sätt man kan göra det här på då. Man man i stort sett reskinnar det den italienska versionen till den engelska istället. Okej. Så att man får göra en liten moddning, men communityt har tyckt att ja men det är okej att göra. Jo jo, men det det är ju mm. inget alltså det är ju inget fusk som de andra inte har. Nej nej, nej, precis, utan det det är precis så. Samtidigt så har vi också så har vi också det nya skippen som folk har upptäckt då är att du kan hoppa över skeppcombatdelen i i när du ska börja slåss med med ord. Och den skeppcombatdelen tar en liten en liten tid, den så dan eh kallas för canonless så att du behöver liksom inte köpa nya uppgraderingar till kanonerna för att kunna ta dig till slutstriden på på vattnet vilket i sin tur då förkortar ganska mycket kan jag anta. Ja, eh jag tror att jag jag förkortar mitt sånt segment med 5 minuter när jag kör det nu senast. Oj. För jämför med mina gamla tider då. Men 3 är... minuter är ju jättemycket. Ja, men då är det både då är det inkluderat den här sången också på 2 och 2,5 minuter. Ja, jo man. Så att den inkluderas i samma segment. Så det är hela det segmentet som har blivit förminskat väldigt mycket och det segmentet är också det som är mest RNG. Eh så att man eh kan kan man få en väldigt bra run på den på på på det så har du möjlighet att kanske faktiskt ta världsrekord eller jag har möjlighet att kanske ta världsrekord till och med på de tiderna som jag har. Alltså jag håller ju tummarna på att, på att du ska ta tillbaks världsrekordet. <laughs> jag håller ju tummarna för det också verkligen så att nu har det blivit mycket Moncalens spelare på senaste senaste veckan här faktiskt. Och jag hoppas det blir mycket mer. Jo ja, det hoppas jag också. Om inte annat så tänker jag ju ta försöka ta mig upp på pallplats. Ja men pallplats är en bra början mm. men jag tror på dig. Ja, jag, jag tror på en första plats. Ja, men jag hoppas på det. Ja. Så länge som Hyperformance inte kommer att ta den från mig igen sen efteråt. Ja, men då är ni två svenskar som slåss om etta och tvåa plats då. Ja, nej mensen. Och det, och det kan jag godkänna också. Ja, ja mensen. Jag hoppas ju i alla fall på att kunna få bättre än Frozen Spade som är som är på andra plats då. Ja, ja men. Ja, ja men. Har du jag vet ju att du har pratat förr om mm. att ni har haft ganska god kontakt ni ni speedrunners på toppen i Montyland. Mm. Hur är det med da nya? Nej, de ny, de nya har jag inte haft så bra kontakt med egentligen. Eh jag har men jag har pratat med high performance lite granna i i förskriver fram och tillbaka. Man gratulerar ju varandra när man när folk tar nya vinster och sådana saker då. Ja men det är bra för alltså det är inte ju alla speedrunning communities det funkar så. Nej, men det är ett ganska litet community här också och det finns en hel finns faktiskt en hel Discord server för äventyrs speedrunning ifall man ja. är intresserad av det. Vad kul. Ja, Jemansen och det finns länkat på de flesta uh, uh, uh, communities som har uh, med Eventyr speedrännning att göra då. Så det är lite kul att faktiskt kunna belysa den här nu på en gång då. Och just nu så är man ju uh, med det här uh, high performance nya världsrekord då så är han ju bara 2 sekunder ifrån att komma under 21 minuter. Så att det är ju alla är ju liksom lite pepp på att komma under 21 minuter nu. Ja, okej, okay. ja var roligt. Förhoppningsvis så kan vi pusha det ännu längre och få det under 20 minuter. Ja. Men lite äldre än G och andra sådana saker så tror jag att det, det går. <kör> Framförallt tror jag, jag har märkt att min routing- behöver jag lära om mig nu alltså sättet man tar olika saker på för att göra det mer effektivt och snabbare. Jo men det det är ju många år sedan du gjorde speedrun på det här. Ja, det är ju det. Sista speedrun jag gjorde tror jag lämnade in för 4 år sen så att det har ju hänt en del sån där. Och man har glömt en del sån där så också framförallt. Jag har ju försökt göra några nya nya runs nu när jag har sett liksom hur Jag har fått jag har fått mycket bättre på vissa sektioner men sen har jag fått mycket sämre på andra sektioner. Ja, att... jo men det det gäller alltså det är, det är ju bara att fortsätta öva mm. så så så kommer ju det tillbaka till slut också. Ja, ja. Men, men är... en annan väldigt viktig fråga. Mm. Eh, var kan man titta på på high performance speedrun? Den finns antingen om man söker på high performance Monk Island speedrun på Youtube annars så finns han under på speedrun.com så finns det och så man letar det där på Monkey Island Spinrönsen då så finns han på längst upp på Mega Monkey kategorin. Ja, och det är ju ja. även där man kommer kunna hitta Deisan då på förstaplass. Det, det är det man kommer hitta mig på förstaplassen. Ja. <laughs> det det är bra. <laughs> Nej men så nu jak, jakten efter sub 21 är igång och jag hoppas på att komma komma vara första som som bräcker den. Ja jag hå jag håller tummarna och som som podcastpartner så stöttar jag dig mm. till fullo. Tack så mycket, tack så mycket. Och jag hoppas att hype performance hör det här också och känner att han ska vara stolt över att han att han verkligen har tänt den här elden i mig igen att att vill jag vill vill jag ta ta första platsen. Ja, men det tycker jag verkligen han ska vara. Det det är jättekul. Ja. Yeah. Så att det det är väl det jag har hört. Vad vad har du spelat mer för, för senast det? Ja, det är ju det som är problemet. Jag har ju inte spelat så mycket nytt. Nej, nej, jag jag har ju gått in till till gamla barnor istället. Mm. Ja, vi båda har ju kastat oss in i Minecraft Dungeon. Ja, precis, det har vi gjort. Och börjat utforska det, men mm. vi ska inte prata om det utan vi ska ta ett annat avsnitt med det. Det vi även kommer bjuda in en gäst till att prata ihop med oss om Minecraft Dungeon. Ja, precis. Så där har ju ni något att se fram emot så här lite teaser. Lite en teaser vad som händer i framtiden. Men det gamla spelet jag gett mig in i nu igen mm. är No Man's Sky. Ja, sci-fi Sci explorer-spelet. Ja, är man sen. Och jag vill börja med att säga att som vi har nämnt innan för jag har ju pratat om Nomad Sky förut mm. när de ju släppte sin jättestora uppdatering innan denna jättestora uppdateringen som fick mig tillbaka nu en gång. Ja. Eh yeah. och det är att för er gamla Nomad Sky-spelare som blev jättebesvikna på hur spelet var när det släpptes. Mm. Idag så går det inte ens jämföra Nej. med det spelet som släpptes. Idag är det ett helt annat spel och nu börjar de närma sig ett färdigt spel. Mm. Det finns fortfarande buggar, men nu finns det dock inga gamebreaking buggar kvar. De Nej. är borta. Ja och och det är så värt att spela det nu och storyn i spelet är så mycket djupare än vad man tror. Mm. Jag har verkligen läst all lore jag kommit över och verkligen följt storyn och jag jag är helt helt fascinerad över hur djupt storyn är, hur mörk storyn är och hur häftig den är. Och och allt jag har fått lära mig om de olika raserna i spelet och sånt där det är bara wow. <laughs> <laughs> jag är, jag är helt hypad på Nomens Gaia igen mm. för att det börjar verkligen bli det här spelet de gjorde reklam för från yeah, början yeah, som vi aldrig fick. Nej. Det det börjar verkligen närma sig det. Ja. Yeah. Och och ta till exempel uh, Space Anomaly som är en stor del av spelet. Förut när jag åkte in där så fanns det två NPC:er, ingenting annat. Mm. That's it. Mm. Nu har de gjort om hela den byggnaden till en jättestor multiplayer hub mm. där du hela tiden till och med kan träffa andra spelare, där du kan bjuda in dina vänner så att ni kan åka på multiplayer uppdrag och grejer ihop. Mm jättehäftigt. Det finns massa olika chopper där. Det finns en valuta du tjänar genom att göra multiplayer uppdrag med andra spelare och kompisar eller du kan även göra dem själv mm. där du kan låsa upp jätteroliga nya saker bland annat nya skins och såna här saker eh mm. uh, jättepacken min jättepack som ett exempel uh -huh. istället för att jag har vanlig tråkig eld så kommer du i jättepacken uh -huh. så så är den regnbågsfärgad och glittrar <laughs> ja, jag jag älskar det det. <laughs> det är klart att det Det även där så har de lagt in ett nytt uh, skep Eh uh, istället för att du har alla de här mekaniska skeppen mm. så är det här ett biologiskt alien skepp. Ja, det har jag men det har jag sett när du och Mike jag har liksom när jag hittat de här skeppen under hur fan får man ta sån sån sak med? Det får man via danchoppen, mm. men det är inte att du köper ett skepp. Nej. Nej, du köper ett ägg så du får odla upp det här skeppet istället. Ah, fan vad cool. Ja, det är jättehäftigt. Jag har jag har inte brytt mig om att skaffa den. Mike har dock gjort det. Mm. Han han har ju det skeppet och det det är inte heller när du när det är uppvuxet så är det inte bara så här att ja ah, men nu går jag och köper nya uppgraderingsdelar nej. som man gör med de andra. Nej. nej nej, de här får du hitta och odla och det är massa <laughs> jobb. Ja, men coolt. tydligen så ska det vara värt det i slutändan. Ja ja, men som brukar ju vara när när du lägger ner mycket tid på någonting så brukar det försöka vara värt det. Ja, precis, precis. Och, det, och och det verkar vara det. Mm. Så det är ju vad jag roar mig med nu. Mm. Ja, ja. Och och jag måste ju då alltså det det är ett gammalt spel så jag säger så här Spoiler varning. Ja, gör jag ja, nu då. Nej men, ja. Så så vet ni om att nu kommer det spoilers. Ja. Och det är så här att du har ju tre stycken stora raser i det här spelet. Ja. Gek, Korvex och Viking. Mm. Och jag har alltid gillat Gek. Det det det är den minsta rasen, men jag för mig är de gulliga. Många säger att de är äckla. Jag ty jag, tyck jag tycker om att sitta. Eh och det det är traders, va? Ja. I i det här universumet då. Mm. O det har, det har de inte alltid varit. Nej, okej. Okay. Utan det om du läser storyn och sånt där då, Gexen har varit de sjukaste, mest brutala krigsrasen i hela galaxerna. Ja. Ja. De de var de var alltså sjukt brutala. De var så brutala att de nästan helt utrotade Corvax-rasen. Häm? Huh. Ja och och de förslavade dem och och piskade dem och, och slog dem och torterade dem och när de var döda istället för att låta dem få begravas och göra sina ritualer och såna här grejer så smälte de ner dem och gjorde nytt ger och grejer av dem. Riktigt råa och brutala var de. Det låter så. Ja, och det det, det, det är så häftig story. Mm. mm. <laughs> och det som hände var ju att Corevex slöt ju tillbaka till slut. De lyckades hitta ett sätt så de någon kunde. Och det de gjorde var att de på grundnivå ändrade gäxens DNA. Ja. Oh. Till att istället för, uh, förstå att via trading kan de vinna över hela universumet. Ja. Oh. Så istället för att slakta hela universumet så tradear de tills hela universumet. Lik det är mer fredligt så där. Lite mer. Men så. det finns jättemörk historia bakom det här. Hela det. Ja, det är det är skithäftigt. Och sen också jättespoiler varning. Hoppa en minut fram nu. Ja. Det är nämligen så att du existerar inte. Nej. Nej. Du lever i en simulering. Jaha. Ja. Hela spelet är en simulering. Och det finns ju flera stories mm. och en av min storyna går ut på att du ska nollställa simulationen. Ja okej. Okay. Vilket är jättehäftigt och när du gör det mm. då får du välja mellan fyra olika universum. Ja okej. Okay. Galaxer då. Ja ja ja. Eh att resetta till. Ja okej. Okay. Och och de har ju i sin tur då sina egna saker. Du du har ju en empty en harsh en lush och en norm ja. Danden är ju från början klassat som en norm. Ja. Och sen Empty, det är, det det är elaka planeter. Ja. Harsh, det är också elaka planeter. Mm. Och Lars, det är mycket mycket finare och exo mer exotiskt. Det ska djur och såna här Pre saker då. Precis, precis. Så jag valde ju en Lars galax att skapa till. Ja, ja. men. Och det roligaste är att du kan resa tillbaks till den gamla galaxen också. Ja, okej. Okay. Ja. Och alltså det, det går inte ens förklara hur stort det här spelet är. Nej. För alltså du du har ju solsystem i varje galax. Precis. Och vi pratar ju att du har ju hundratals solsystem i varje galax. Alltså många hundra. Mm. Och det finns över 250 galaxer. Ja. Yeah. Det, det och har du inte nollställt Nej. och och och spelat då vet ju du hur stor han galaxen du är i. Ja, Tänkte ja. att det finns 250 stycken till. Ja, det. Ja, det, det, det är så sjukt stort det här spelet och det är så häftigt. Ja, det är ju det. Och sen också måste jag ju ge cred till Frighturs. Det det är de stora stora skeppen mm. som du kan landa dina små skepp på, ja. gå in och bygga en hel bas i dem. Ja. Du kan även samla på dig din, en hel flotta av andra skepp som du skickar ut på olika uppdrag och grejer. Ja. För tillfället har jag en flotta på över 15 olika skepp. Och det det ser så häftigt ut. När jag är i rymden då blir attackerad av pirater och sånt och jag har min fighter, det bara svärmar av skepp som försvarar mig. Det är så coolt. Jag blir helt bara wow. Mm. Men ja, ni kan ju alltid gå tillbaka eh många avsnitt och lyssna på avsnittet där jag faktiskt pratade om No Man's Sky förut. Ja, men precis. Och skulle ni vilja veta mer om uh, nyare No Man's Sky så hur råver så så vet jag att intresset finns ja. så kan vi ta ett avsnitt där jag pratar mer ingående om No Man's Sky hur det är idag 2020 istället. Precis. Jag kan till och med göra massa jämförelser för mm. det vet jag att många tycker är roligt också. Ja, men absolut. Men jag vill inte tjata för mycket om det nu för att det kan kännas chatigt. Ja, men precis. Men det är i alla fall ni, vad som ni vet, jag tycker det är fantastiskt just nu. <laughs> <laughs> men jag ska, ska nya med ungefär så. Mm, ett annat spel som man nyligen har fått en uppdatering också. Det är ju Minion Masters. Ja. Men det har vi också varit inne på. Och... Det spelar vi alltid. Jajamensan. Det kommer vi aldrig sluta spela. Nej, så att det har vi ju spelat igen nu. Eh det har kommit en ny delserie. Den var gratis för alla första helgen. Ja, Johan som alltid med deras DLC. Och ja, älskar det konceptet. Ja, det är ett fantastiskt bra koncept faktiskt. Och nu har vi har vi varit inne, vi har klämt våra grejer, vi har börjat spela lite granna. Vi plockade alla dailies och sånt där som vi hade. Ja, i man. Danna säsongen de inriktar ju sig alltid på en slags eh serie om man säger så. Ja, precis. Den här gången så är det Crystal Elf serien som som har fokus på uppdateringar. Ja. Så att det det, det har kommit eh var det två nya kort eller tre? två eller trea? Ja, oh, två så. eller trea. Jag tror det är trea. Eh uh, och de har ju även gjort så att de har ändrat hela systemet med seasons. Mm. Eh förut fick du season tokens för, mm. för att uh, random kunna låsa upp. Det får vi inte längre och istället för att det är nio kort så är det nu istället tre kort. Precis. Och istället för att det är tre månader så är det en månad åt gången. Ja och genom istället för att få de här season tokensen då så ska du gå upp i season passet för att låsa upp dem så du garanterat får de nya korten. Precis. Och och jag får säga jag var orolig över det här nya systemet, ja. men jag är jättenöjd. Det är jag med faktiskt. Det är jag än så länge har jag ingenting att gnälla över då. Nej, inte jag heller. Eh sedan så är det väl eh ser du just där en annan, en annan ändring de har gjort nu är ju med eh med eh, accursed korten. Nu det som satt du, du samnar accursed ascension. Ja, jo man. Det det har de gjort så att istället för att eh, du skulle uppfylla vissa krav och sådana saker så är det nu att du ska spendera sig och så mycket mana med eh, specifika kort. Ja, precis. När du spelar ett accursed kort och du och det kortet kostar fem mana, mm. då får du fem stycken ascension points. Precis. Istället för att som innan som det var innan. Ja. Så är detta det nya. Ja. Och de har på grund av detta har de gör ju det att det är lättare att få quest points. Eh ja. uh, vilket då har i sin tur har gjort att de har ändrat så att de flesta saker som triggas av a quest mm. har högre poäng de behöver få nu då. Precis. Så att uh, till exempel draken som förut behövde 20 behöver nu 60 istället. Jajamän. Men på en och en halv minuts spel mm. så fick jag upp över 50. Ja såna poäng. Ja, Jeman. Så att det det är inte Det är ingen svårt. Ingen svårt ändå även, även fast de har ökat de här så så är det jag skulle säga att det är lättare nu än vad det var innan. Ja, ja, Jeman. Speciellt om du verkligen inriktar dig för att göra en sån ja, då tar bara ner och spela med mina cursed leke. Ja. Wow. Ja, precis, det är det jag menar. Det bara smattra på så är jag är uppe i 100 såna cursed poäng. Ja, nej, det är så att så att det det är också häftigt. Bra uppdatering helt enkelt. Ja, bra uppdatering. Eh för alla som gillar Milliamaster så säger vi precis som alltid vi har en egen guild som man kan joina. Jajamän. Heter eh Maniacs of Madness. Maniacs of Madness ja precis. Precis. precis. Det var Ultrafeel som döpte den. Ja ja, fulla tal. Hade jag döpt hans andra en hetat någonting med serenity. Ja. Det är typ min klassiker just det. Okej. Alltså vi jag egentligen ville jag ju bara ha det var eh det fanns eh att vad heter det ett achievement att man skulle ha man skulle vara med i en gild. Ja, men så att du tänkte ja, ah, jag skapar en egen gild. Ja, <laughs> och så säger jag ju när jag och sen tvingar vi de andra kompisarna att göra det också. Och nu nu är vi nu är vi där. Ja, Ivan, det är fantastiskt. Så att det och det är ju eftersom det är en ny säsong då så är det ju också nya ny gildsäsong. Ny gildsäsong och därför måste vi ju arbeta upp gilden igen nu från level 1. Från level 1. Ja, Ivan. Men eh det fixar vi. Ja, hit har du gått väldigt bra. Ja, ja men och våran senaste nya medlem, det är ju faktiskt Pensof Gaming. Ja, precis. Som har joinat våran ja, guild Oxa. Ja, det är jättekul. Ja, fantastiskt roligt att han vill joina oss. Mm. Och jag måste också eh uh, jag jag har ju varit lite lite inaktiv när det kommer till Twitch ja. på de senaste månaderna. Ja. Men eh uh, ja, Minion Master ligger med i varmt om hjärta alltid. Ja. Så så jag har ju ändå varit inne och och lurkat och tittat lite på en Minion Master spelare. Mm. Så jag ska ge henne en liten shoutout för att ja. hon är en jätteduktig spelare. Hon är jättetrevlig och väldigt duktig på att förklara hur spelet fungerar mm. om man frågar. Ja, men Och det är Leila Fox Nation. Så en liten shoutout till henne. Ja. <laughs> Plus att ni tjänar även nycklar och guld om ni tittar på hennes stream. Ja, precis. Det är det är så. Har ni har ni länkat det att eh era Minion Masters konto med ditt Twitch konto så är det ju så att när vi kollar på på folk som spelar och de får en nyckelchans så får även tittarna. Precis. Och sen också är hon en Minion Master partner. Ja. Så hon får ju stora mega tax mm. eh som hon inte får uppa själv Nej. men som hon får låta ut till hennes tittare Jajamän. för att göra reklam för minne masterstå ja. så att man kan tjäna väldigt mycket kort på att eh, till exempel följa henne ja och, och andra partners precis och eh, har man har man inte spelat så länge som du och jag har gjort så har man kanske inte så mycket kort du saknar 3 eller var det 9 9 kort Nio. Jag, jag har 190 av 199 kort ja. och det stör mig. Åh oh, vad det stör mig. Och jag är jag är så glad. <här> Nej, det ser ju inte det. <här> Sa du inte surt så lågt borta hade du fått det rör fil. <här> Ja, äh, men det är så jag ska ha de här sista nio korten, bara så du vet va. Ja, jag, jag, jag tror dig. Du kommer ja. få dem också. Ja, men men innan jag får dem mm. så är ju det nya säsong. Men nya kort. Nya kort. Det är just när vad det gånger närmar mig, då kommer de in med en drös nya kort. Jo, men det som är bra med det här nu då är ju det nya systemet är att de kommer du garanterat få. Ja, precis, precis. Så att nu är det ju bara få de här jävla nio sista. Jo. <laughs> Och då det skulle bli så går de ju crafta också. De de de kostar, de kostar ju 2000 shards och crafta, ja. vilket är en hel del men inte omöjligt. Nej, nej. Jag har craftat majoriteten av mina legendary kort själv. Nä ja, samma här. Men jag hade tur nu sen eh se, näst senaste gången jag öppnade en hel drös av power tokens, mm. då fick ju jag eh vad hette han? Eh, Scrat hjälten, Hero någonting heter ju han. Ja, precis. Han som han... man alltid missar. Ja, han som som eh dodjar varje varje Ja, minst varannat slag dodjar. Precis. Han fick ju egentligen en power token så jag slapp krafta honom. Oh. Ja, mycket billigare så. Ja, jo oh, herregud, det är ju det. Ja, nej men det är väl allt vi har att säga med eller, oh, jag har tänkt säga att vi har det var allt vi hade att säga minior monsters men det, det, det är också den rent... här grejen vi kan prata om i evighet ja. om det skulle vara så. Ja, precis, men vi, vi går vidare. Jag har ju faktiskt eh, sen senaste avsnittet nu testat eh, testa att eh, Mantle Blade 2 också. Ja, men jag har ju fattint det så att det det har ju också spelat lite gärna. Eh och det är ju jätte också ett jättekul spel. Ja, det är det är ett fantastiskt roligt. Men det är ju spel. det, när man när man testar såna här spel som vi har pratat om redan i podden, då är det liksom så att man sett man känner sig lite skyldig när man sitter och spelar dem. <laughs> <laughs> man inte har inte spelat något nytt liksom. Ja, men ja, amen. men samtidigt så är ju det det att om om du har pratat om någonting mm. som ju mig intresserar så alltså då vill jag ju självklart spela det. Precis. Men och sen samtidigt så bara men Jag kan inte sitta och prata om exakt samma saker som Ultrafail pratar om för två avsnitt sedan. Precis. Ja, nej, ska vi hoppa vidare in på nyheter kanske? Nyheter är en av favoritgrejerna. Jajamänsan. Så vi ska ta snabbt över till det. Jajamän, det gör vi, det gör vi. Kasta du det in i nyheterna? Det ja, gör jag. Jag kan göra det med att säga att ett av mina absoluta favoritspel är ju Dark Souls och nu kommer det ut nya nyheter att Dark Souls-serien har nu sålt 27 miljoner kopior. Nice. Det är bra, det är bra. Nice. Det är bra säljningssiffror alltså. Jag måste ju bara bara kasta in en sån här på tal om säljningssiffror. Mm. The Witcher-serien ja. har gått upp i 50 miljoner. Det är helt fantastiskt. <laughs> det är helt fantastiskt. Varav jag tror det är typ 20 till 27 miljoner är The Witcher 3. <laughs> mm. Men det är ju onekligen det mest populära. Ja, jo men eh Fortnite kommer hålla på fortsätta utvecklas som som en en social mer social plattform speciellt i de här tiderna nu för det har varit lite olika konserter och sådana saker. Så när ja, man Jag tycker ju, sånt är så häftigt att vi kan ha det i i ett spel. Ja, och nu så ska, ska de utöka ännu mer och, och och under sommaren här så kommer så kommer du kunna logga in i spelet och, och hoppa in på en speciell specifik karta då där du kommer ha en live screening utav utav en Christopher Nolan film. Ja det är, det är ju skithäftigt. Så det kommer bli som en virtuell eh bil sån vad heter det? Drive drive-in drive eh, teater. Är ja, det, det, det, det alltså det är så sjukt häftigt? Det det det, det, det, det går inte att få ord för hur nej, häftigt det är. Nej nej nej nej. Jag såg också när eh, nu nu kommer jag ju aldrig ihåg vad vad de heter men eh, det, det var någon som som hade den senaste spelningen som de hade i Fortnite. Då kommer han in som en komet ner från himlen, smällde ner i marken och sen så var han en jätte och hade liksom spelningen. Ja, det är alltså wow. Det det, det, det, det är ju bara wow. Nej, ja, det det kan du inte göra i i verkligheten, i verkligheten liksom. Men du kan göra det i spelvärld. Ja, Jensan. Wow. Aj, det är coolt. Och Marshmello är ju den också den som hade den här stora spelningen i där också. Ja, men att... och vilken och, och jag måste ju bara ge, inte inte bara ge en cred för att han hjälper till med den här virtuella sortens spelningar Nej. utan man måste även ge en cred för att han är en fantastisk DJ. Jo, ja. <laughs> det han är jätteduktig. Ja, så att det, det det har varit de här de här projekten de bara fort sitter utvecklas och speciellt i den här de här tiderna nu när folk inte inte kan gå ut. Precis, så verkligen behöver den här sociala plattformen så är det ju jättehäftigt att se att Fortnite verkligen verkligen verkligen lägger ner eh, tid och pengar på tid, det. Och, tid, och, tid och pengar och fokus på det. Ja, jo man. Så det är ändå häftigt att se. Ja. Jag ska ge min här i jag är ju en gammal Total War spelare, yeah. det vet ju vi. Ja, yeah, men. Nu har ju Creative Assembly gått ut med lite bra och dåliga nyheter. Ja. Det det är lite blandade åsikter här. Mm. Eh det är namningen så att det nya som kommer Total War Saga Troy. Eh mm. släpps den 13 augusti. Nu kommer vi till det som folk tycker är lite tråkigt. Mm. Då är ju det så att det kommer vara Epic Store exclusive. Ja. Jo. Ja. Det som folk är glada över Mm. Det är att anledningen till att Creative Assembly väljer och ger det ett år Epic's exclusive mm. det är att i det erbjudandet så har de möjligheten att på releasedagen mm. så kommer alla som väljer att ladda ner det får det helt gratis. Ja. Vilket är jättehäftigt. Och och Total War-serien är ju inte billig. Nej. Så att ha möjligheten att få det helt gratis, ganska häftigt och ja. det är ju fansen jätteglada över. Jo oh ja, det fin, jag kan förstå. Ja, det är då som gör att de istället är lite ledsna och arga. Mm. Det är ju då att Total War mod communityn mm. är ju en av världens bästa och största mod communities. Jajamän. Och det beror ju bland annat på Steam Workshop som vi inte kommer kunna ha möjligheten att använda på grund av Epic Store exklusivt i ett år. Ja. Efter det året så kommer ju vi dock kunna ha det på i Steam Workshop också. Ja ja. Eh uh, och det jag förstår att folk läser över det. Jag är själv läser över det på grund av att jag själv använder moddar när jag spelar Precis. Total War. Precis. Precis. Eh uh, men som som Creative Assembly sa, det är bland annat tack vare Epic's deal som gör att vi kan ge ut det gratis. Mm. Vi vill egentligen inte göra det här. Det här är ett test för att se hur det var. Precis. Eh uh, i framtiden så kommer målet istället vara att jag ska släppas på både Steam och Epic samtidigt och mm. inte vara exklusiv någonstans. Nej. Men de ville ändå testa det här på grund bland annat var tiderna är nu så tycker de att här ta det här nya spelet gratis. Precis. Och alltså jag kan inte klandra dem. Nej, det kan inte jag heller. Inte när de förklarade på ett sånt sätt. Nej, precis. Jag tycker att Och det är ju precis som vi pratar om här. Vi ingen av oss gillar ju egentligen exklusiviteten heller. Nej. Det det Jag är... förstår varför företag gör det, mm. men det betyder ju inte att man gillar det. Nej, nej precis. Så att nej det Ja, det är, som sagt speciellt säger det är lite tråkigt och lite kul. Ja, det det, det, det jag, jag jag själv är ju inte eh ett superstort fan utav utav utav Total de, War. Total War spelen så, men får jag får jag det här gratis så kommer jag ju definitivt testa det och spela det. Ja precis. Vilket, vilket kommer förmodligen kommer göra att jag kommer tycka att åh oh, men det här var ju faktiskt rätt kul i slutändan. Ja och jag tror det är väldigt många som är rädda för Total War för att det är ett så pass avancerat strategispel mm. Mm. men att få dem det gratis så kommer de ge den chans. Ja. Och på så sätt kanske det är jättemånga nya spelare som får upp ögonen för det. Precis och det men får vi hoppas att det är så. Ja. Eh eller att det är det de får ut utav det här och att det blir liksom en positiv utveckling för framtiden sen. Ja, i man. Speciellt när de då inte tänker göra fortsätta med exklusiviteten efter det här. Precis. Och det är ju en grej som gör att man blir lite gladare som fan. Det är ju att de faktiskt redan har gått ut och sagt att mm. det här är enda gången. Ja, precis. Vi gör så, vi gör det som ett test i de här tiderna. Ja. Det det är Framöver så kommer det inte vara exklusivt. Precis. Och då då kan man ju ändå hålla uppe hoppet lite grann på folk. Ja, precis. Då blir man inte ledsen. Nej, nej. Alltså, ja, det är ju fort en liten nändå men. Desviken men ja, intressen. Precis. Läsen. Det svide det svide ju svi, svi, fortfarande. Ja. Eh på tal om saker som som är lite bra och lite dåliga. Ja, ja. Eh Tencent är ju ett kinesiskt företag som vi har pratat om ganska mycket. Ja, men. Eh och de har gjort både bra och dåliga saker. Men nu är de har de köpt 20 utav Marvels Entertainment, utvecklarna utav Harvest Moon och eh uh, Season uh, Season Story of Seasons och de här original Harvest Moon så att säga. Ja, i man. Eh och de har också nämnt i det här är att eh att de de större of season då kan göra större satsningar nu med hänsyn till som backar dem. Eh så det blir en mycket större budget. Precis, det blir en mycket större budget och det blir mycket lättare att utveckla eh ny det, det nästa spel som kommer och det verkar som att det är ett ganska stort spel som är på gång här nu då. Okej, ja, det låter ju intressant. Så att det är ju det är ju den det är ju den spännande den då, men sen så vet vi också att Tencent har lite li, tidigare varit lite sån här liksom när de köper upp företag och sedan så slutar de producera bra saker. Ja, inte bara det, det det det finns uh... De är ju även kända för lite kända för Asien Exclusive. Mm. Leo även kända för minitransaktioner. Precis. Och det det det som är farligare med precis som du säger Asien Exclusive det är ju att store of seasons är ju det slår ju inte lika stort här borta i väst så ja. kommer den här stora satsningen bara komma till Asien. Jag hoppas inte det. Jag hoppas inte det heller. Och som sagt det är bara 20 utav företaget så de äger inte helt. Ja, för det är ju det är ju det som jag har gnällt över förut och det är ju Fantasy Star Online två ja eh som jag började övervaka i väldigt tidigt beta stadium mm. om det till och med kanske var alfa jag kom inte ihåg det var så länge sen länge sedan länge sen i alla fall ja men är det väl då släpptes då var ju det asienexklusiv ja precis och och sen då senaste e3 ja. så, så så såg jag ju loggan mm. och jag blev ju helt lyrisk jag bara wow och så var North America exklusiv mm. jag bara snöta ska jag aldrig få det här jädra spelet <laughs> men Mm. Nu har ju det kommit fram då att det är ju North America exclusive. Mm. Men för oss här i Europa om vi går in i Microsoft Windows inställningar mm. i regionsinställningarna jaman. ändrar till US istället för Sweden mm. så och sen öppnar Microsoft Store så kan vi ladda ner det. Yes. Ja. Ja, jamen det är ju free to play. Ja ja, precis. Men eftersom har vi i Europa eller Sverige mm. då har vi inte möjligheten att trycka på nedladdningsknappen. Men om vi byter region då är ju vi i USA. Ja ja. Och då kan vi ladda ner det. Ja. Så nu alltså... sitter jag ju och spelar det. Ja ja, men precis. <laughs> alltså det det åh oh, gud, om om det till och med är så alltså jag, jag kunde tänka mig att om du behövde ha en en VPN eller någonting på något sätt, men det det det finns alltså tillgängligt för Europa, det bara att det det är bara är Nej att... nej, det är inte tillgängligt för Europa men det, det är ju det egentligen därför det, nej, det. Du du behöver ändra ju endast. region i US då är ju du US. Jag fast den kommer den får köpa skändi fot för av att du läs alltså att du laddar ner ifrån Sverige för att ah ja jag vet jag vet. Ja ja, äh, jag ska ganska inte. Nej. N nackdelen dock är ju att våra pingar ju Ja ja, men man får man få ansluta sig till amerikanska server. Ja. Men grejen är att okej okay, på rena USA primetime mm. så har jag lite mer lagg. Ja. Men när jag spelar på våran primetime mm. då är det inte så lagget. Det är ju nice. Ja, är man. Alldeles inte att jag inte tar upp det här som ett spel och prata om det för att jag har inte kommit så långt än. Nej, nej, precis. Jag har inte så mycket att säga än. Nej, nej, men eh ja, eh, när och ja, oh, just det, när en till sak när det kommer till Tencent här. Det är också att de de har ju faktiskt eh de är också inblandade i eh, Other Side eh deras reboot av System Shock. Ja. Ja, ja men sen. Eh och vi vet inte riktigt hur det samarbetet ser ut ändå, men Nej. det verkar återigen som att de skjuter in lite pengar i, i för att kunna göra en en större satsning då. Ja, men det är nice. Eh så att det det, det var det var det jag hade väl säga om tändsätt ja. gången. Vad vad har du mer för nyheter? Eh jo, jag har rykte faktiskt. Oh, det gillar vi här. Nej men sån, det finns ett rykte nu som säger att eh, Josefares är på väg ut att eh, berätta om ett nytt spel som de håller på att utveckla på Haylight. Och det hoppas jag verkligen. Jag har ju inte varit besviken på ett enda av hans spel. Nej, nej, ah. det ska bli det ska bli väldigt spännande att se vad det vad det blir. För förra spelet som han släppte var ju eh och eh, oh, vad heter det nu? eh uh, out. Precis, och det var ju fantastiskt kul. Ja, är man. Ett av våra första avsnitt kan ni gå till box och lyssna på det. Ja, är man. Och det roliga var ju det här då att det räcker att en kompis köper det så mm. kan han ge en token till en kompis som inte har det så de ändå kan spela hela spelet ihop. Ja, är man. Alltså, wow. Ja. Det var ju samma sak med King of Fighters senaste spelet här nu som jagje delar med sig av. Ja. Uh -huh. Det var ju ännu ett steg eh i den riktningen med mot att liksom kunna bjuda in folk och spela med varandra. Han han bjöd in mig att kunna ansluta sig till hans session av spelet och kunna spela liksom online. Ja det är jättehaftigt sånt. Och först trodde jag att det skulle lagga en del. Men det gjorde det inte. All, allting gick superbra. Ja men det är så underbart. Ja. Och Joje vi pratar om då, det är ju Level Up Joje precis. Also Known as Belysning precis, på Twitch. Precis precis precis. Eh han och jag är ju de två som spelar fighting spel egentligen i i föreningen så att vi ja. det blir det blir ju en hel del en hel del att vi spelar såna sp saker tillsammans. Jag tycker ju det är roligt med fighting spel, men jag tycker mm. inte det är roligt att spela med ultrafail eller belysning. Vi får bara stryk. <laughs> ja, det är det inte... <laughs> tar bort det roliga. Precis, det är lite det är lite det som är problemet för oss också. Vi vill vi vi kan ju bara spela med varandra för att vi vill ju inte att folk ska komma in med en dålig erfarenhet av att spela mot oss. Nej, precis, precis. Så, så att det, nej det är men det är ju det jag har ju alltid alla år fått stryk i fighting spel mm. av er två. Ja, så <laughs> att men ändå tycker jag såna spel är kul. Mm. Eh ja men det det, det är i alla fall ryktet nu om man i alla fall om man ska tro på Jeff Grub från Venture Beat som har rapporterat på detta då att det det, det verkar vara på, på på gång här enligt vissa saker som han sagt då. Ja jag håller verkligen tummarna på att det här ryktet där sant. Mm, ja med. Det men än så länge som ni hör det är ryktet. <laughs> det är drygt det, men vi hoppas på att det är sant och de de har ju alltså studien har ju hållit på sen a way out då och det är ungefär 2 år sedan det släpptes så att Ja, men då känns det som att det är det dags det börjar, för ett nytt spel. Precis, det börjar börjar nosa på att i alla fall eh, introducera det. Ja, i mån. Eh, på andra uh, spel när <coughs> free to play, mm. det är nämligen så att det kommer ett nytt free to play spel snart. Ja. Kart Rider Drift. Precis. Det är ett uh, gokart-spel som ska bli free to play. Som för tillfället börjar med sin closed beta imorgon. Ja, precis. <laughs> precis. Helt enkelt. Jag kan inte säga jättemycket om det. Förutom att det är gokart-spel alla Mario Kart no, liknande. Ja, no, precis. No. Så där, det kommer finnas på PC, det kommer finnas på Xbox. Mm. Vill ni möta mer om det innan vi faktiskt kan prata om det, så vet jag att bland annat på IGN:s Youtube så har de preview videos mm. på hur det ser ut. Jävlar. Så ta en kikk där, så på på ett nytt godkortspel ja. som jag ultrafälls ska börja spela hans stängda betan på. Jävlar. Jävlar. Eh en annan sak som är ny är ju att Detroit Become Human som jag har pratat om tidigare här det kommer faktiskt äntligen till PC nu. Woo. Den den 18 juni kommer det till Steam och så så alla som är intresserade utav den här typen utav vad ska man säga visual novel nästan eh i en tredje eh, miljö. Kan ta ta chansen och kolla på det, kolla, kolla in det. Det låter nice. Mm. Ja det är det är ett nice spel. Det har ju hänt något jättestort i i EA företaget EA. Jaså? Ja, de har ju gjort någonting som, som man aldrig trodde de skulle göra. <laughs> okay. Gått <till> i konkurs. <laughs> <laughs> nej, nej. <laughs> nej, det är ju nämligen så att på fredag, fredagen den 5 juni, mm så kommer ju någonting jag ser fram emot. Mm. Command and Conquer Remastered Collection. Ah, nice. Anledningen till att jag ser fram emot det är det är ju för att i den collection så ingår Command and Conquer, vilket aldrig varit så imponerande för mig. Nej. Men också Red Alert 1, vilket är ett av mina absoluta barnfavoritspel mm, som mm. jag jag spelade när jag var liten. Ja herregud det är, det är nostalgi som ja. det duger liksom. Så de två spelen och respektive expansionspaket till de spelen ingår i den här collectionen då. Mm. Vilket är fantastiskt. Ja. Men det är inte det som är det otroliga. Det otroliga som jag inte trodde om EA. Mm. Det är att EA släpper källkoden fri. <laughs> What? What? Ja. Okej, okay. jag släpper källkod. Det är det liksom vad händer. Och okay. då fått nya chefer nu igen. Ja, det var wow. Ja. Källkoden finns att hämta från github.com. Den delas under GPL 3.0 licensen. Mm. Jag kan tänka mig att inte alla vet vad det innebär Nej, jag men vet, jag vet inte vad det innebär. Nej, för att enkelt sammanfatta det då, mm. det tillåter alla att leka runt i koden, ändra den och dela den med andra användare. Mm. Så man kan modda och hålla på och leka. Ja men. Eh, spelet kommer även ha Steam Workshop, Jaha. vilket gör det enklare att dela moddar och grejer. Ja men, ja men. Och det ingår en map editor redan från start i grundspelet kanonbra. Ja, ja, alltså att EA kommer med en sån här grej, det det förvånar mig. Det ja, absolut. Men det ska det, de det ska de bara lite ett plus för. Det, det absolut. De har ju fått en hel del minus av oss på senaste. Ja, och då måste det, det, det är så skönt att kunna ge företag plus idag. Ja, nu kan de få en tumme upp istället. Nej men. Nej men. Så det är roligt. Ja, eh en, en annan grej är ju att eh med, med liksom så här fri källa, det är ju att folk kan göra faktiskt egna versioner utav spelet utan att behöva göra en mod den sen gång. Ja, precis. Precis. Jag menar Dota. Precis. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Warcraft 3. Nej, nej. Eh Counter Strike. Ja. Half-Life. Jaja, men så. <laughs> alltså det finns så många bra titlar som har kommit för att vanliga användare har fått leka med källkoden. Precis. Så det alltså Här, Mer det. företag borde dela med. Jag förstår varför ja, de inte ja, gör självklart, det. Ja, helt klart, självklart. Men men samtidigt så är ju jag mycket för att frihet. Ja. <laughs> Absolut. Och det är väl lite det är väl lite det som är kruxet med med hela den här liksom exklusiviteten, det krymper friheten. Ja, precis. Och det delar vi ju inte. Minns alla alla ska få. All släpp lanske. allting fritt släpp allting fritt låt det hänga fritt det allting ja. ha nej mer nyheter jag jag jag är färdig med mina nyheter det är man jag har mer vill köra det. på man faller tyst på mig nej det är bra det gillar jag Det svenska studion Paradox Interactive ja kända för spelserier som Stellaris Crusader Kings och Europa Universalis ja har nu öppnat en ny utvecklingsstudio i Barcelona, Spanien. Mm. Eh uh, och då det nya namnet är Paradox Tinto heter han avdelningen. Mm. Styrs av Johan Andersson som är originalskaparen av uh, Europe uh, Universalist. Ja, okej. Okay. Så så han är ju, ju gammal gamet. Ja, jo verkligen. Det är ett litet team och Johan Andersson då som styr detta. Mm. Fokus kommer nu vara på eh uh, Europe Universalis 4 mm. till steget färdigt. När det är färdigt så har de sagt att det kommer ligga fokus på nya strategititlar. Mm. Vilket det får mig lite intresserad för ja. det det ja det, det känns som ett bra team för att komma med nya strategititlar. Definitivt. Så så så kul att de öppnar ännu en avdelning. Mm. Vi har de svenska studion. Ja. Avalanche Studios. Ja men. Ja men. Kända för bland annat med Max Rage 2. Precis. Aha. Uh -huh, uh -huh. ja. De öppnar en ny studio i Liverpool. Mhm. Aha. Uh -huh. De börjar med ett litet team som får arbeta på distans på grund av covid-19 och allt det här då. Ja, ja. Men målet är att de ska bli ett team på 50 personer inom 2 år. 50 personer i sån studio är ganska mycket. Det är det. Vilket gör mig jättenyfiken och se vad vi kommer få från dem. Ja. Det ja, det ska det ska bli häftigt. Och sen har vi även då min sista nyhet. Det också handlar om en studio som öppnat mer. Ja. ja det och det är Don Todd Entertainment. Det är de som är kända för Life is Strange och Vampyr. Ja, precis. Eh de har nu öppnat en ny studio i Kanada, Montreal. Mm. Och detta blir åt det franska företagets första internationella kontor. För det är ju också en ganska stor grej. Det är ju jättestort. Och de säger ju själva att en av anledningarna till att de har valt Montreal det är för att de har en väldigt, väldigt stor publik i Nordamerika. Ja. Och vill mm. kunna vara närmare publiken också. Självklart. Så nu finns de i Europa där de har en stor publik och nu finns de i Nordamerika där de har en stor publik. Det är ju, känns ju ändå som en självklar utbildning utökning. Ja, och eftersom de gör det i Montreal då i Kanada så har de ju också väldigt mycket lättare att kommunicera med varandra just eftersom båda båda antagligen kan både engelska och franska. Precis. Och som de själva sa så finns det väldigt väldigt mycket duktiga utvecklare omkring där mm. som de ska försöka rekrytera. Ja ja, det det var fint det. Varför ja, inte? Varför it's it's nice, inte? Nice. Ja, det är nice. Precis. Det var mina nyheter. Ja, och mina nyheter är också färdiga som sagt. Ja, ah, så, att, så att det var ännu ett fantastiskt avsnitt utav våran fantastiska podd. Ja, alltså jag jag känner mig så hypad. Jag känner mig så nöjd. Ja, jag. Kanonavsnitt då. Och... Det a ibland ibland känns det som att vi tar för lång tid på oss emellan avsnitten. Ja, men det gör det också. Men det ja, det vet det är det, som det är i de här privatliv. tiderna, också. privatliv och sen de här tiderna är lite så att så, så fort jag har någon typ av skittringar i halsen eller någonting så så är det liksom men då får vi avbryta. Ja, jag jag är ju en av personerna som ligger i riskgrupp mm. så så vi vill ju inte smitta mig. Nej, precis. <laughs> så vi, så det det har ju blivit lite så eh och sen så samtidigt så här ja vi skulle kunna spela in hemifrån men gör vi det så har vi inte den här energin i rummet och vi har inte den här gemenskapen och alltså det är en speciell känsla att sitta här i våran studio. Ja, och sedan så är det också framförallt mycket bättre utrustning här än vad vi ja, har hemma. Ja, än vad vi har hemma. Ja, <laughs> precis. Här också är vi studioutrustning. Ja, nej men en även fast vi har svackat lite i uppladdningsschemat så har vi ändå sett en en ökning utav lyssnare och det täcker vi så jättemycket ifrån. Ja, tack så mycket det är helt fantastiskt. Och jag tycker det är alltså avsnitt 70 och jag är fortfarande lika chockad över att ni orkar lyssna på mig och Ultrafail. Ja, precis. Men jag är jättetacksam att ni gör det och, och jag ni... är jätteglad. Och att ni blir fler också. Ja, det, ni är helt <laughs> fantastiska. Ja, eh ja, det kan vi faktiskt nämna också, var väl lite kul grej. Eh, om man söker på nörd och Borås, då är det första som kommer upp är till och med våran podcast. Ja, för vi fick ett samtal av eh, en en radio här i Borås. Ja, men sån. Eh, så so, som för, för det var ju nördarnas dag för ett tag sen. Precis, internationella nördedagen. Precis. Och då hade han den reporten hade googlat nödborås och fått upp game over podcast. Ja. Och fick tag i mitt nummer på grund av det mm. och hörde av sig. Eh och jag dirigerar han vidare till Ultrafail. Ja. För vem är borås största nöd? Ultrafail. <laughs> Nej så det, ja. det det var helt fantastiskt så Ultrafail var faktiskt med på Radio 7 härad och mm. prata om lite nörderi. Ja men så han var med på en direkt sändning därifrån eh och det är jättekul. Det det det är ju roligt just eftersom det var Nördbyrå som var ja, <laughs> saker men. som fick fick fick komma att äh, hitta oss. Det är, att, alltså man man blir stolt. Man är ju det, man, blir, man är ju lite stolt över att vara nörd det. Ja vi i, är ju stolta nördar. Precis ja. att äh, att man då är tydligen är våra största nördar. Ja, precis. Det gör det ännu roligare. Precis. Men återigen, vi vill tacka så jättemycket för Bisplit för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela in. Underbart. Och vi vill tacka alla lyssnare, nya som gamla, för att ni för att ni lyssnar, för att ni orkar med oss. Ja, och, och även tack till våra Patreon supporters. Ja, absolut. De tackar vi extra mycket också. Ja, det gör vi. Och sen vet ni att ni hittar oss på sociala medier. Ja, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och så vidare och så vidare. Och Twitter. Och Twitter. Ja, i men och ibland har vi även tävlingar där vi lottar ut spel. Ja. Eller lottar ut, vi tävlar, vi ut, tävlar ut, spel. ut, vi tävlar ut spel. Ja, i men. Och där får ni då det får ni får ni då hålla utkik efter för vem vet, det kanske kommer upp någonting i dagarna. Och så. <laughs> oh. Det det det kan vara så att det, det kommer komma ett eh, en ny tävling alldeles snart tror jag. Ja. Så håll koll på sociala medier så kommer ni inte missa de spelen. Nej, precis. Mm med det, så säger väl vi. Game over man, game over.